Kicsit halkabban eltársa, köszönöm szépen. A piros lámpa. Ez nem ez a stúdió. Á, ez egy stúdióban. Értem. Hát, hogyha attól észbe kapnak az emberek. Előveszem az eszemet. Azt mondja, hogy ma nyolcadiga van. Április 8. Nyolc perc lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes program, program hátán tartsanak velem. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Amit a netből ki lehet csavarni, az meg lesz számítva a. Ami nem lesz. Ezt neked küldöm, Krisztus. Tegnap vettem. Akarnak érni telefonon, el telefonon 061 911 -168. Ma 2021. április 8-a van csütörtök, a pontos idő 7 perc múlva lesz reggel 7 óra, ahol én lakom fenn a schwab ott havazik, és mínusz 2 fok van. Itt Békás-megyeren itt nem havazik, de itt is borult az ég, és 2 fok van. Állítólag a hétvégén lesz 20 fok. Még nincs hétvége. A virágzó fáktól nem tudom, hogy ki fog elnézést kérni. 061-911-168 Óhaj, Sóhaj, panasz. Se óhaj, se panasz, se sóhaj. Nem. következő cd-t is tegnap vettem kihasználtam a nyitást 01 9 111 168 zenei álhang már megvan. Most állítsuk be a vérnyomásunkat. Ez vegyük igénybe a tegnapi parlamenti napot. És amit összemixelt nekünk Kövér László és Gyurcsány Ferenc. Én tegnap többször megnéztem, nem akartam hinni a szemeimnek. A fülemnek se nagyom. Jó, legyenek azok is többes számban. Ha van róla vélemény, azt majd osszák meg velem azt követően, hogy közreadom a Demokratikus Koalíció honlapjáról, mert ők talán még büszkék is rá. a műsort szíves figyelmébe ajánlom a most következő videót hozzátéve, hogy Gyurcsány Ferenc mozgás koreográfiájában új elem jelenik meg ezt Nureyev tanította be, vagy saját találmány nem tudom én nem csak hallásilag nem tudtam elszakadni a videótól képileg sem Súlyosan korhatáros anyag következik, amely a kedély állapot befolyásolására maximálisan alkalmas. Mentségemre legyen mondva, hogy egyáltalán bármit kell mentségül felhozni, a dolog tízes skálán tízesre van, van, összefüggésben lesz a koronavírus járványjal. Jön, jön, még 75. Utána lesz nagyjából egy olyan 20 percünk, hogy beszélgessünk róla. Majd eldöntik, hogy akarnak-e beszélgetni róla. A videó alatt ne hívjanak, én se fogok beszélni. Jön, jön, még ötven! még jön, jön. Köszönöm az elnök úr kedvességét. Megtisztel. Viszonozni fogom. Szóval a, a tavaszi ünnepkörnek a legfontosabb üzenete mégis csak az élet. A pészák az életről szól, a szolgasságtól történő megszabdulásról szól, és a feltámadás meg arról szól, hogy az élet győz alá fölött. Most az a kérdés, hogy akkor, amikor egyébként a világ legbotrányosabba, halál adatait szolgáltatja Magyarország. Akkor valójában sikerült -e az életnek győznie a halál felett, ennek a koromban a segítségével. Szeretnék önnek mondani valamit, amiből önök botrányt fognak majd csinálni, és azt gyanítom, hogy a következő hetekben majd ugrálni fognak rajtam, de miközben azon gondolkodtam, mit mondjak el önöknek, mégiscsak abban maradtam, én magammal, hogy elmondom önöknek. E, nyugodjanak meg kollégák. Nyugodjanak meg. Az én apám nagyjából négyszer, ötször volt életében börtönben. E, aki akarta tudni, azt tudhatta. Nem volt egy igen nagy gazember, csak kicsi, de azt rendesen csinálta viszonylag kis trógerságért az én apámat jó néhányszor börtönbe zárták. Mindeközben van Magyarországon egy kormánya, kormányának sok tagja és egy vezetője, aki mégiscsak felelős, azoknak a százaknak a haláláért, akik az elmúlt hetekben elmentek. De nem statisztikai adatok, Szülők voltak, gyermekek voltak, hiányoznak valakinek. Tudják, önök is aggódnak a sajátjaikért, szerintem ismerősökért és rokonokért, őértük is aggódott valaki. Foglalkozási körben elkövetett, gondatlan veszélyeztetésnek hívják ezt. Vagy talán még annál is többnek. Az én apámat párszor tízezer forintért, egy pár hónapra lecsukták. Emlékszem rá, hogy anyám keltett 5-6 évesen, hogy megyünk valahova, nagyon messze pápától. Már felnőtt volt, amikor kiderült, hogy a Váci börtönbe mentünk, hogy lássam az apámat. Akinek volt bűne, nem kétséges. Hát a kérdés, hogy önöktek van-e bűne? Én szerintem igen, van. Nem az a kérdés, mondom az állampirkár uraknak, hogy most a oltással jól állunk-e. Szerintem egyébként igen. És én is, akit beoltottak, azt tudom mondani, hogy flottú ment. Az a kérdés, hogy korábban mit csináltak. Hogy merték-e vállalni annak a kockázatát, hogy megvédik a magyarokat, ha kell, korlátozással, vagy féltek politikai kockázatától, és százak mentek el, mint ahogy ma is több, mint 300 -an. Önök ölték meg őket. Az én apám pár tízezer forintért börtönben ment, önök pedig arról tudnak csak beszélni, hogy két és fél miód beoltottak. Hála jó Istennek! Egyébként ez rendben is van. Nagyjából azt látom, hogy minden működik, amikor maguk nem avatkoznak közbe. És semmi nem működik, amikor ez a kormány megpróbál valamit csinálni. Mert maguk alkalmatnak, hogy kormányozzanak. Ad a helyzet kérem szépen hogy ma Magyarországon sokkal kevesebbért, mint amit önök tesznek, embereket elvisznek és becsuknak. Szeretnék önöknek valamit mondani. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. Egy év múlva, másfél év múlva, mert maguk nem megvédték a magyarokat, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy százak halljanak meg, és ezért maguk tesznek a felelősek. És miért a felelősséget számon fogjuk kérni? Tudják mikor? Amikor győzünk is. Tudják mikor fog győzni? Jövőre. És maguknak nem lesz kegyelem. Szeretném mondani, viszontlátásra. Ezek az ocsúdás pillanatai, akkor is, hogyha most már vagy negyedszerre nézem meg, A reggeli hangulat befolyásolására súlyosan alkalmas videót láttak. 061, 9, 111, 168. Hadd ne nekem kommentárt fűznem hozzá. Ha bárki hív, vele beszélgetni fogok, és elmondom pluszban még, amit gondolok. De csak úgy magamtól nem tartom szükségesnek. Ami fontos volt, azt megmutattam. Most önök jönnek. Ha jönnek. 061-9111-168 Györeget! Györeget kívánok! Nagy Attila vagyok, Újpestről, és valóban elég uh, bicskanyitogató szöveget hallottunk a Parlamentből Gyurcsány Ferenc én csak azt Mondtam, hogy a hangulat befolyásolására Igen. alkalmas. Bicska nyitogatót nem mondtam. Hát, hát ez, a, ez az én hangulatomat ilyen értelemben befolyásolta. Sajnálatos módon az a helyzet, hogy Orbán Viktornak fix meggyőződése 2010 óta, hogy amíg Gyurcsány Ferenc a baloldalon szerepet, illetve vezető szerepet játszik, addig választást a baloldal nem fog nyerni. Ez neki nagyon sokáig bejött. 2019-ig is volt. Ugye 2019-ben az önkormányzati választásokon, a nagyvárosokban valóban az össze a baloldali összakogás közelmeket tudott alatni. 2010 és 2014 között a jobbi frakcióban dolgozó őcsém Gauvi Nagy más mindent elkövetett, hogy azokért a súlyos cselekedetért, amit 2006-ban Gyurcsány Ferenc elkövetett, és az akkori törvények alapjában áll, alá lehetett volna helyezni. A Fidesz frakció, a Fidesz parlamenti képviselői minden esetben megakadályozták azt, hogy Gyurcsány Ferencet vádanál lehessen helyezni ezekkel a bűncselekményekkel szemben, úgyhogy itt tartunk, de hát ezek mint ténykérdések. Meglátjuk, hogy olyan tudjuk, amikor nem meg, elnézést. 061 hat hogy nagyon nem sikerült önöket tűzbe hoznom, vagy sikerült, de az a telefonáláshoz kevés, bár ez most ékes cáfolat. Jó reggelt! Jó reggel, Gondolom az esti megcsepp. Hát belenéztem, igen. Kettő-kettőig láttam az egyiket, a másikat nem néztem. Ja. Hát szerintem fantasztikus volt, mondjuk egészen szürális volt a Batakadóban, mi most itt is van, de aztán kárhogy csak kettő-kettőig nézted, mert a... a, a... Hát megint szerintem a legjobb szinte a vége volt, amikor ezek a játékosok összeölelkedtek. Ott a hóba beszélgettek, ölelkedtek, és akkor azért nem tudott nem eszembe jutni. Ez mennyire más minőség azért, mint a Petri Zsolt, vagy Gurácsi mellett megszólalók, vagy meg nem szólalók. Lógni fogtok? Ha nem volt hallható, akkor kérdőjel volt a végén. Lógni fognak? Lógni fogok? Lógni fogsz? Lógni fog? Lógni fogunk? Lógni fogtok? Lógni fognak? 061 911 168 Leget. Jó reggel, egyrészt nagyon jó azene. Orvos Mentel vagyok másrészt a gyújcsán beszéddel kapcsolatban, e, valóban én is úgy gondolom, hogy ez ilyen hangulat kelt is lehetőségesen alkalmas talán a szerint már ezzel készül a következő választásra, viszont e, szinte e, Citromoskár-díjat értelmű maccsúva időzásokat a részéről az Én ezt érintem, én azt kérdezem, hogy törre milyen hatásgyakorat. E, én nagyon jót szórakoztam rajta, megmondom őszintén. Önnek tetszett? Mert, mert, mert, hát nem tudtam komolyan venni. De ez a parlament, uram? Hát igen, és ez a szerintem a parlamentnek a bizonyítványa is egyben. De uram, ez a parlament? Ott hoznak törvényeket. Biztos de azért mondom, hogy tehát ez már egy ilyen szürreális helyzet, ahol ilyen erőfordulhat a magyar parlamentben. Valóra Jáncid fog az, van. amiről az ex-miniszterelnök beszél? Ez az ön vágyaival egyezik? Nem, egyezik vele, és nem is fog valóra válni. Arra mondtad, ezért mondtam azt, hogy ez a beszéd nem tartalmazott, hanem ez inkább egy ilyen színházi előadás volt. Hogyan ez került van, ebbe a történetbe Gyurcsány Ferenc édesapja? A, ez a só része volt. Ez nem a só része mindig... Másrésztről most már önnek másodszor is feri... Nem tudtam, hogy Önök ilyen jóban vannak. 061-911-168 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem ez egy, ez egy tender ö, a és a Gyurcsánk között, hogy ki tud ilyenebbeket mondani, egyébként szégyelhetik akkor, magukat. Akkor már hárman vannak? Ö, igen, biztos. Hát biztos. Nem, egy, nem biztos, a fekete győrt kihajtad? Ja, Igen, igen, igen, igen. Ugy, ugy, ugyanez. Egyébként a, a cél, illetve a vágy, az mindenki ugyanezt. Ezek olyan álmok, hogy, hogy Valósított, ha bár jó, csak álmod. én azt kérdezem tőled, hogy a jóbornak nem kell cégér, Hogyha Gyurcsány, Ferenc, Fekete Győr, András és Jakab, Jakab mi? Jakab Péter. Péter e, Jakab Péter, hivogatnak téged ezzel, akkor téged ezzel bele lehet csalni oda. Aha, te, te láttad az én, te láttad az én ö... Elnézést, ez egy rádiós tv-műsor. Én ezért nem, szavazok, ezért nem szavazok rájuk, és nem is fog soha, mert ezek, ezek, ezek, ezek megéletési emberek. És akkor marad, ami van? Ö, hát, ez addig marad, amíg amíg nem ezek akarják leváltani. Mert most elképzelem azt a szituációt, hogy mondjuk véletlenül, ne agyisten Isten, nyernének, akkor utána a hideg lehelet ott lenne a fülükben, ami volt az, hiszem, 1900-2002-ben. Ez a hideg lehelet, utána négy év múlva egy üres kasszánál visszahozza a, a, a viktor még nagyobb mellényel, vagy nem a viktor hanem most a Ráhelt. Most már jön Viktor, Ráhel felé, hihetetlen. Önöknek tetszett? Ha tetszett, mi tetszett benne? Önöknek nem tetszett? Önöknek mi nem tetszett benne? Komolyan vehető volt? És ha igen, miért? Nem volt komolyan vehető? És akkor meg miért? Lógni fogunk? Lógni fogok? egy. 911-168. Csak halka mondom, nem annyira, mint a járvány, de a bőrünkre megy. A bőrünkre mennek. Fontos, fontos talom. Mit láttak fél tucat percen át? 061-911-168 És igaza volt? És ha igaza volt, miben volt igaza? Nem volt igaza? És ha nem volt igaza, miben nem volt igaza? 061-911-168 Jó reggelt! Jó reggelt, igazza vagyok! Hát én, nekem volt szerencsén élőben látni, tegnap ezt a mutatványt, és... Euh, ott volt? Nem, a tévén. Úgy értem, hogy egyesben, fal. szóval délután itthon voltam, homofizban, és benéz, belenéztem, és hát tudod, miért volt ezembe? A, a, az a 26. október 23. -a, annak kapcsán, hogy akkor is döbentően ültem a tévé előtt, és... És, és mondtam, hogy ez nem igaz, ez, ez nem lehet igaz. És, és hangosan szinte kiabáltam tegnap is. Én szerintem valami nagyon komoly baj van ezzel az emberrel, én már szinte megsajnáltam. Én most lehet rám mondani, hogy iszik vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, nem tudom, mit csinál, de nem tudom hogy délután egy órakor már tökvésztetett volna. Inkább valami fészbaja lehet. De miből következtet erre? Ezt széttes ember János nem mondja. A, a parlamentben. Ami alapvetően zavar engem az elhangzott telefonok okán, az a mérhetetlen felszínesség. Kétségtelen, én tegnap háromszor megnéztem... Van, szem, van módom személyesen ismerni az előadót, és mélyen beleéltem magam mindenbe. Ebbe a pandémiás helyzetbe, az ő helyzetébe, a parlamentbe. Ha csak a felét követik el, nem így telefonálnak, beleértve, hogy akkor már egyszerűbb nem telefonálni. Én nem azt szeretném hallani, ami az én fejemben van, mert most akár el is mesélhetném Önöknek. És az egyes telefonokba bele is lopom, olyan mértékben, amilyen mértékben a partner lehetővé teszi. De a tévedés minimális kockázatával állítom, hogy akik eddig betelefonáltak, megragadtak a felszínem. 061 egy kilenc Hozzátéve, hogy lehet gúnyolódni a volt miniszterelnökön, de ami elhangzott, az 061 lesz még a Kejfei olyan periódusa, ahol nem várom be önöket telefonnal, és elmondom azt, amit gondolok róla, talán ma még nem annyira fontos. Bár lehetséges, hogy később meg el lehet mondani, hogy most kellett volna szólnom. Jó jó reggelt kívánok! Hát én is vívottam, hogy telefonálják, ne telefonáljak, mert lehet, hogy én is csak a felszínt kapirgálom. Nekem tegnap, amikor láttam, először fogtam a fejemet. Uh, egyszerűen olyan uh, olyan rossz hatással volt rám ez a szöveg tartalom, ez a kinézet és ez a, ez a uh, színészkedős ripacskodás, uh, fenyegetőzés, és hátamon felállt a szőr, amikor megfenyegette őket. De kíváncsi volnék a mélyebb tartalomra, amire lehet, hogy én még nem jöttem rá. Igaza volt? Mit szólnak a beszéd felépítéséhez? Miért volt így felépítve, és szerencsés volt ez a felépítés? 061-911-168 Egyáltalán hogyan hatott önökre? Nagyon kicsit? Meghallgatnék tíz embert. Az ön szívéből beszélt Gyurcsány Ferenc, vagy nem. 061-911-168 Az ön szívéből, hangsúlyozom, szívéből beszélt Gyurcsány Ferenc, vagy sem. 061-911-168 ne legyenek restek, telefonáljanak, gyűjtsünk össze mi hamarabb, minimum 10 szavazatot. Nem lesz reprezentatív, de kifejez valamit. Jó Nem beszéltet ki Bambel. Köszönöm. 061-911-168 Ön, aki telefonál, mit gondol? hogy mit érzed a szívéből veszélt, mármint az ön szívéből nem a sajátjából Gyurcsány Ferenc vagy sem Jó reggelt Jó reggelt kívánok, nagyon nem Köszönöm szépen Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok, igen Köszönöm Jó reggelt kívánok Jó reggelt, igen a szívemből Köszönöm. Köszönöm Jó reggelt kívánok <hollow> reggelt. Reggelt. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó igen. Köszönöm, szépem. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, igen. Köszönöm, szépem. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm, szépem. Jó reggelt. Jó Nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó, reggelt. jó, reggelt. jó, reggelt, jó reggelt. igen. Köszönöm szépen. Több szavazatot nem gyűjtök be, ez így is több, mint 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ember számára, vagy 10 ember most, hogy ezt hallotta, vagy tegnap hallotta, ebből a szempontból egyre megy. Úgy érezte, hogy a szívéből szól, mármint hogy az ő, aki betelefonált a szívéből szólt, György Csány Ferenc. Szándékosan nem azt kérdeztem, hogy igaza volt egy Úrcsány Ferencnek. Ez egy érzelmes beszéd volt, jól vagy rosszul felépítve, erről ma már nem fogunk beszélgetni. Az, hogy ez az, ez az ilyen módon felépített beszéd milyen hatást váltott ki, azt se tudjuk. De az, hogy az első menetben lévő óckodást követően, beleértve az enyémet is hozzátéve, 13 ember, köszönöm, hogy megtiszteltek a telefonjaikkal, 13 arányban úgy szavazott, hogy a szívéből beszélt Gyurcsány Ferenc, ezt ma rögzítsék magukban. Ma 2021. április 8-án csütörtökön van, lesz még jelentőség ennek. Was bad enough? I wouldn't have no luck at all. Egy kvázi összefoglaló telefonra még van mód. Ennek a majdnem 30 percnek az összefoglalójára. 061-91-168, már nem sokáig. Wouldn't have no luck, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. 0 3 1 2 Itt van János, köszönöm szépen. Jó reggelt! Meséletek valamit egy lendő képviselőnek? Hát uh, Talán, Amennyiben, uh, amennyiben neki futok, akkor a proféta szóljon belőled. Um, Oké, okay, uh, igazad van, hiszen ebben van egy megelőleges, egy győzelem, egy. Uh, akkor Á, egy, egy, egy, egy, egy potenciális képviselőjelőtnek ez már a feltételes módnak egy ilyen hatványozat formája. Igen, du igen, igen, igen. Um, Talán eltelt már annyi idő, hogy tapasztalhatod, hogy ha bár vannak érzelmeim és van szimpátiám, nem is tagadom, de ha nagyon megerőltetem magam, alkalmas vagyok objektívnek lenni, ami a magyar médiában nem jellemző, de minimum tényszerűnek. Ritka kincs, igen. Uh, ezen kívül én alapvetően az érzékeimre hagyatkozom, tehát van eszem, van, uh, vannak uh, érzékszerveim, de van egy olyan észlelésem, ami, ami, mint az indián, aki a fülét a sírre teszi, és azt mondja, hogy egy háromkocsi szerelvény jön, és az utolsóban vajudik egy nő, és amikor megkérdezik, hogy ezt honnan tudja, erre nem tud válaszolni, hát aztán vagy így van, vagy sem. De a dolognak az a lényege, hogy rövid legyek, bár az már nem fog sikerülni, hogy én tegnap valami teljesen ismeretlen okból belenéztem a parlamenti közvetítésbe, és ott láttam György Ferenc beszédét, aztán megnéztem még egyszer, akkor megnéztem a képviselők reakcióit, aztán megnéztem a házelnöknek a reakcióit, és úgy döntöttem, hogy én ezt a nagy érdemű elé bocsájtom, kommentár nélkül, Kommentár annyi volt, hogy az érzelmeknek a felkorbácsolására alkalmas, de nem tettem olyan megjegyzést, ami alapján egyértelműen lehetett volna tudni az, hogy nekem erről mi a véleményem természetesen a dologisten igazából csak akkor érdekes, hogyha te ezt a beszédet láttad, vagy valamilyen módon eljutott hozzád ennek a híre. Ez egy 6-8 perces beszéd volt, amiben ő az édesapja történetét bevonva arról beszélt, hogy a fideszes képviselőknek egy része, kormánypárti képviselők hogyan kerülnek majd börtönbe abból adódóan, ahogy a Covid járványt kezelték. És az első negyed órában amikor kérdeztem az emberektől, hogy hogyan reagált, milyen reakciót vált ki belőlük, akkor alapvetően okoskodtak, ahogy egyébként lehetséges, hogy én is viselkednék, vagy ahogy megnyilvánulnék, és utána azt kérdeztem tőlük, hogy a szívükből szólt-e. Tehát nem azt kérdeztem, hogy egyetértettek-e vele, nem azt kérdeztem, hogy mit szólnak a 2006. október 23-ai eseményekhez, azt kérdeztem tőlük, a szívükből szólt-e ez az ember, a hajdani miniszterelnök, és másodpercek alatt begyűjtöttem 13 telefont, nem reprezentatív, természetesen. De azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti ózkodás és a kezdeti negatív felhangot követően ebből a 13 emberből Tíz mondta azt, hogy Gyurcsány Ferenc a szívéből beszélt, már mint a betelefonálónak a szívéből. Én ezt azért szeretném szíves figyelmetbe ajánlani, emberismeretokem. Ha érthető, mit amit láttam. Vár? Nem várom, sebből. Csevés, szerettem volna. Figyelj, azért engem ez. Nehéz meg... kérdés. Várj, egy pillanat, várj, várj egy pillanatra. Azt kell, hogy tudjad, hogy én naponta többször beszélgetek a barátnőmmel, alapvetően azért, mert amikor valami hat rám, akkor azt megosztom vele. Most az a helyzet, hogy ez hatott rám. Most nem a barátnőmet hívtam fel, egyébként is beled beszéltem volna meg, de bármennyire hihetetlen, ezt most úgy osztom meg veled, mint egy felfedezést, mint egy gyerek, aki talált egy kavicsot. Tudom, hogy ez nem kavics, és azt is tudom, hogy nem vagyok gyerek, de nem várok tőle semmit. Szerettem volna megosztani veled. Igen, azért mondhatok valamit. Bármit. Nem láttam magát a beszédet. A, a, olvastam talán valamit, de azt sem mondom, mondanám, hogy túlzott alapossággal, még az is lehet, hogy ilyen tím alapján gyorsan átkutottam. Kutatni kéne nagyon, de az nyilván a nem érdezi az a jól értem az a lényege, hogy ő egy elég indulatos földszólalásban azt mondta, hogy a szideszesek a kormány embereket öl, és ezért börtönbe fognak, fogunk, fognak kerülni. És ezt egybevetette az édesapja történetével, aki Pitiáner bűnöző volt, bár bűnözőnek nem mondta. Akiről kiderült egyébként, ha már, már részbőri testvérend indiános hasonlatokról beszélünk, azért az is kiderült, valamelyik sajtó elővette, hogy a tüzes víz az szerepet játszott az ő. Hát nem tudom mennyire nevezhető Pityanernek az a bűncselekmény, amikor valaki teherautósófőrként belehajt egy lovas és hogy a tűzesvígy egyébként milyen szerepet játszik itt ebben az ügyben, a felszólalásban, azt most ne is von Azért, tehát én nem tudok, ha már szóba került, és én komolyan veszem mindig, amit te Azért, azért ez egy kemény történet szerintem, és én időnként szóvá is teszed, ha én nagyon ritkán erőteljesebben fogalmatok vagy politikus, Politikai témákba megyek bele. Én úgy emlékszem, hogy egyetlen egy kérdésben fogalmaztam nagyon határozottan és évesen az elmúlt egy évben. Az akkor volt, amikor a főpolgármester Karácsony Gergely egy olyan nyilas náci jelöltet támogatott egy időközi parlamenti választáson, aki Budapestet, Budapestnek nevezte, a zsidópolgárt, a tár társainkat, tetőcsúcsúcsoknak, és minősíthetetlen náci beszédet produkált. Karácsony Gergely Budapest hivatalos látszalja előtt, főpolgármesterként a Városházi Irodájában arra bíztatta az embereket, hogy támogassák ezt a jelözt. Össze tudom mérni ezt a kettőt. Tehát, hogy azért, ha ebben jobban belegondolok, hogy az a gyógyságy aki sok ezer embert akart és talán tudott is elbizonytalanítani az oltás Amikor teljesen világos egy fél éve, vagy talán hosszabb ideje is, hogy az egyetlen megoldásunk hogy igazán túl legyünk ezen a járványon, hogyha át van oltva a magyar társadalom. És hogy azt a kampányt, amit ők indítottak az orosz meg a kínai vakcina ellen, és embereket beszéltek le. és van olyan békás háziorvos, aki, aki visszatartja a kínai oltásokat, és elbizonyt a saját betegeit is, hogy vajon nem itt van-e okokozati összefüggés emberek egészséggel, nehogy is Nem És mondani... akkor ez a gyurcsány Ferenc azt mondja, azt mondja, hogy majd számon kérőszéket fog játszani, és börtönbe juttat olyan embereket, akik persze hibáztak, Tehát, hogy az one-e oltópontokon időnként motózusja. Történtek-e szervezési nehézségek egy ilyen oltási kampány idején, amit nem tudom én hány évtizedet, talán száz évesen látott Magyarország. Persze, hogy voltak. Az nem hibásik, aki nem dolgozik. Én ezt egy én biztos és el is tudom fogadni, tehát toleráns ember vagyok. Lehet, hogy valakinek a szívéből szól, én ezt nem tudom egy felelős államférfi új megközelítésnek tartani, hogy ennyi Ez fontos, hogy erre kitéltél, hiszen akik betelefonáltak, arra a kérdésre válaszoltak, hogy a szívükből szólt-e, miközben könnyen lehetséges, hogy előtte mindaz átfutott a fejükön, amit te mondtál, de Hozzá kell tennem, hogy visszatart-e Komáromi Zoltán, vagy sem, azt nem tudom. Én, aki Mencer Tamással egy, egy eléggé jó kapcsolatot szüneteltetek annak okán, hogy az egyik videóban effektíven nem mondott igazat akkor, amikor egyébként a számomra illetlen nem rokon szemves Szaniszló Sándorról, megvan az okom, hogy miért nem rokon szemves, de tudnom kell függetleníteni, a kettőnk kapcsolatától azt mondta, hogy ő küldött vissza a vakcinát, hol a szaniszlós egyáltalán nem küldött vissza a vakcinát, hanem a kormányhivatal kérte vissza, és csak arra tudok utalni, hogy ebben a mostani szituációban a kormánypártnak és a kormánypártoknak, ha tetszik, a felelőssége mindig sokkal nagyobb lesz, mint az ellenzéki. Hiszen... De miért vállaljuk? Ezért született az a döntés, hogy és láthatóan ez jó döntés volt, és akkor itt, itt néhány ember előtt meg kell emelnünk a, a, a süvegünket, mert a kormányon egyáltalán nem szimpatizáló emberek sajtónyilatkozatukban, vagy Facebookban e, e, ismerték el, hogy bár korábban maguk is azt gondolták, hogy rossz döntés orosz és kínai vakcinát behozni, látva azt, hogy milyen e, e, lassan és, e, és Németországban meg másul is botrányokat kiváltó módon hogy az Európai Unió, és milyen lassan érnek az Európai Uniós beszerzősbe a, a vakcinák, hogy életeket mentett, sok ezer életet mentette az, hogy a kormány hogy ebbe, kínai és orosz vakcinálhat. Az, lehet, a mai, mai, hír, mai hír a Bajor miniszterelnök, aki ugye korábban jó barátja volt a fideszes vezető politikusoknak, és a nagyon kritikus mondjuk Orbán Viktorral is, Mai hír, hogy bejelentette, hogy két és fél millió sputnyi porosz faszszínánt Magyarország, amely a bajban vannak, ami a bajban. De az lehetséges. Ami a vakcinációt illeti. És ez a mi dolgunk korrán. E, hát, legyen vakcina, és oltsák be a magyarok. Igen, de ami a halálozási számot illeti, és a lakosságra vetített arányszámát illeti. A szoros összefüggésben van a magyar egészségügy helyzetével. A szoros összefüggésben lehet azzal a törvényel, amit tavaly hoztak, és amely több mint 5000 egészségügyi dolgozónak a távozását eredményezte az egészségügyből. Ezt a pandémia kezelést nem lehet a vakcinációra korlátozni. Nem én leszek az, aki ma április 8-án ítéletet mond, vagy véleményt mond a kormány egészségpolitikája fölött. Egyrészt azért, mert nem ez a megfelelő szituáció. Másrészt nem biztos, hogy erre én vagyok a legalkalmasabb személy. Harmadrészt nincsen még vége. De nyilvánvalóan több szerénységet lehet ajánlani a kormánypártoknak, és több önkritikát, ami a vakcinációt illeti abban lehetséges, hogy eredményeket értek el, de az már egy olyan periódusban következett be, ahol a magyar pandémiás helyzet a világ egyik legsúlyosabb pandémiás helyzetévé vált, miközben nem Afrikában élünk, és nem afrikai körülmények között. Ez közös gondolkodást kéne, hogy előidézzen. Rengeteg hozzátartozója van 23 ezer halottnak, hogy bennük az ő szívükben mi él, az jobb, hogyha nem tudjuk a gyászon kívül, és csak azt tudom neked mondani, amit az elején mondtam, nem arról beszéltek, hogy Gyurcsány Ferencnek igaza van, azt mondták, a szívükből beszél, és te, ha képviselőjelölt leszel, te is számítasz majd arra, hogy szavazzanak rád, és az, hogy kire szavaznak és hogyan, az sokon múlik, vagy sokban múlik azon, hogy mennyire szólítja meg őket az illető és hogy igaza van-e vagy sem, az más lapra tartozik, közben természetesen annak még nagyobb jelentősége van, de ez az antré, ez az előítel, vagy előítal, ami itt most meglehetősen hosszúra sikeredett, de talán nem baj, ez itt most erről szólt, érdemes rajta elgondolkodni. Én köszönöm szépen, nem számítottam ugye, hogy ezzel fogsz. Erről fogunk beszélni, 10 a... rám így. Én meg voltam győződve az első negyed órát követően, hogyha lesz 13 telefonálóak, az arány fordított lesz. De nem fordított lett. Ez az, ami engem Mondtad, arra volt hogy... hát rá. Tehát, hogy 10 ember azt fogja mondani, hogy nem a szívéből beszélt. De fordítva történt. Ez volt annak az oka, hogy ezt megosztottam veled. Igen, és az hogy, tehát azt, hogy nyilván te is úgy gondolod, meg én is, meg mindenki más, hogy de... Érzelmeink és értelmünk van együtt, és egyszerre vagyunk érzelmi és értelmi. Igen, de a a... is teljesen érthető. Igen, de ott a szavazófülkében nem tudom, hogy melyik kényét elő az ember akkor amikor Hát azt szerintem azt nem lehet szétválasztani, én ezt mindig mesterségesen gondolom, egyszerre hatnak ránk a, az értelmi gondolataink és Jó, az értelmi gondolataink. Ezt megosztani veled. Ne, ezt értem csak azt, és meg azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben, amiben most van, az egész világ és benne Magyarország ahol már mindenkinek. Egyrészt a legfontosabb, amit te is említettél, hogy igen, sajnos elveszítettünk sok honfitársunkat és a, a, a legfontosabb, hogy, hogy attól mindig biztosítsuk, és az őszinte legyen az együttérzésünkről azokat, akik most uh, úgy gyászolnak uh, uh, uh, férjet, feleséget, apát, anyát, ne a isten gyermeket, hogy ez nem kellett volna, és a járvány nélkül erre nem került volna sor. Ez a leg dolog, és az együttérgésünk azoké, akik elveszítették tartozik, De én továbbra is azt mondom, és ez egy erős kifejezést fogok most használni, mert nyilván engem is megmutat ez az egész helyzet. Nem is akarom, de nem is tudnám figye magam, és az értelmi része az is hozzátartozik, hogy teljesen értetlen mindenkinek, akinek, akinek nem kell gyászolnia, annak is teli van a tökkebára azzal, hogy hogy úgy élünk, ahogy, hogy maszkot kell hordanunk, hogy nem mehetünk ide, hogy nem találkozhatunk, tehát egy nyomorúságos helyzetben vagyunk, ami nyilván az idegeket is megviseli. De ebben az esetben politikusoknak kufárkodni az emberek érzelmeivel és hatásvadász módon azokat, az nem biztos, hogy egy bölcs dolog. És én hát azzal egyetértek, hogy természetesen a kormányzatot is emberek alkotják, és az ember hibázik egyetlen ember sem tökéletes, és biztos, hogy, hogy, hogy követünk el hibákat, és sosem mondtuk, hogy tökéletesen végezzük a munkánkat, a fazugság is nem. De én azt egy állításoddal biztosan nem értek egyet. Statisztika van ilyen is, meg olyan is. Meg lehet nézni azt a statisztikát, mondjuk, hogy pandémia nélküli évhez képest a többlet halálhatási szám egy évben az mekkora, és akkor már nem úgy néz ki, hogy nem igaz az, ezzel nem védekezni fogok, vitatkozni fogok vele, nem igaz az, hogy Magyarországon Afrikához hasonló, vagy nem tudom én milyen elmaradott országokhoz hasonló e, e, e, lett volna a járvány elleni védekezés, és itt Európában az egyik legroszabb helyzetre lenne, egyetlen ember életért is kár, de én azt gondolom, hogy a magyar emberek szabálykezetése és belátása és bölcsessége és fegyelme az időben meghozott kormányzati intézkedése, és az, hogy mégiscsak éven járunk Európában az átoltottság tekintetében, ez együttesen azt eredményezi, hogy túl leszünk ezen a bacak helyzeten, hogy kevesebb van előttünk, mint ami, ami, ami mögöttünk, és embert próbáló volt, de például a magyar ember, egészségügy ember feleti nyújtott, és nem vagyok hajlandó az országomnak, meg a kormányomat hátratenésre, és indokolatlanul kritikálni. Önkritikál kritikára szükség van, de azért ne esünk hát Ez a marát. beszélgetés, mert beszél nem úgy alakul, mint ahogy előtte megbeszéltük, hiszen egyeztettük a témát, és nyilvánvaló, hogy oda már... De igen, de most a járvány... Én csak érzekeltetni akarom, hogy nagy valószínűség... Legyünk már túl rajta. Igen, de két dologra szeretném felhívni a figyelmedet. Én nem Afrikával hasonlítottam össze az országot, épp ellenkezőleg. Azt mondtam, ez nem egy afrikai ország, ennek következtében a számok különösen riasztók. Véletlenül sem mondtam azt, hogy ez az ország afrikai ország, ez egy közép-kelet-európai ország. Igen, Tisztában vagyok a geopolitikai helyzetével és a földrajzi helyzetével is. Keveset aludtam, de kétszer is megfontolom azt, hogy egy. Egy Biztos, eset, hogy nem el, akartam egy... úgy fogalmazni, hogy ezt egy félreérthető voltam, akkor elnézést. De, de, de nem. persze, hogy tudod enni sokat. De a másik pedig az, hogy neked, mint kormánypárti politikusnak nem kell olyasmit mondanod, ami jól hangzik, és közben nem igaz. Hiszen aki egy évként Facebook. És különböző mobiltársaságok által lehetővé tett adatokat követ, és ebben most hirtelen nem jut eszembe, de egy, Hajdan volt fontos, Fideszes államtitkár is közreműködött, akinek ez betűvel kezdődik a nevés egészségügyi államtitkár volt, majd talán eszembe jut a neve. Így, igen. Pontosan kimutatták, hogy milyen hihetetlenül mobilisak a magyarok akkor, amikor ezt a mobilitást jelentősen vissza kéne fogni. amit tehát a magyar lakosságnak a fegyelmezettségét illeti, azok az adatok, amelyek rendelkezésre állnak, azok nem ezt mutatják. Én akkor se fogom, nyilván nincs, nem találkozom 10 millió emberre. Itt élek, Budapesten járunk. nemzik ezeket a az adatokat, amiket rendelkezésre. Igen, de én nem fogom pocspombiázni az embereket. De nem is kell denemképpen az ellenkezőjét de, mondani. De, annak, de, mit, de nem, volt. de nem, de nem, János ne haragudtad. Nézzük meg, hogy a bálványozott és hihetetlen, művelt gondolt nyugaton milyen lázadások, tüntetések és időnként erőszakos cselekmények vannak ajnározott nagyvárosokban, nyugati fővárosokban, mert az emberek nem bírják betartani a szabályokat, és és föl azok ellen. Itt pedig még a tiltakozás is sporadikus volt, és nagyon kultúrált, ezt lehet mondani, és nem volt konfliktus, amikor a rendőrség nagyon civilizáltan és empatikusan végezte a dolgát, de egyébként pedig, ha úgy szól a budapesti buszokra vagy villamosokra, menj be a közértekbe, hogy mind a kettőt meg is teszed, az emberek hordják a maszkot, igyekeznek távolságot tartani, én, én Budapesten különösen leakalapval a budapestiak előtt, ahol a legnehezebb a bezártságot elviselni, mert 600 ezer panellakás van a felének, még elkéje sincs, és nincs egy kiskert a legtöbb lakáshoz, meg nagy kert, ahova ki lehetne menni levegőzni. Tehát én azt gondolom, hogy igenis Magyarország és a budapestiek jól vizsgáztak, és leakalapval az emberek előtt, persze mindig nem vagyunk gépek, vannak kisebb fegyelmetetlenségek, de szerintem európai összehasonlításban is a magyar lakosság követi a szabályokat de te most arrébb luttad a focilabdát, mert én nem erről beszéltem, hogy azt mondtam, hogy az emberek a tekintetben tényleg fegyelmezettebbek, mint ami nyugat-európai városokban tapasztalható, nincsenek tömegtüntetések, nem dobnak be, kirakatokat zömében betartják az utcalátvány alapján az éjszakai kiárási vagy esti kiárási tilalmat, most már későbbre tolódott ez. Én csak egyszerűen azt mondtam, hogy amit alap fegyelmezettségnek nevezünk, és amelynek nem része a, a tüntetés és a kirakató bedobása, mert az mégiscsak extremitás, a tekintetben e, nem mutat különösebb fegyelmezettséget a lakosság, és ha most egybevetjük a kettőt, hogy mi a fontosabb az, ami Nyugat-Európában van, vagy az, ami nálunk, akkor egy olyan kérdést teszek fel, amire magam sem tudok válaszolni, mert az ember felelős gondolkodással egy röpkemódon feltett kérdésre, amelyet e, százféle szempontból kéne tudnia megítélni, nem hamarkod markod el egy választ. Én csak azt mondom, hogy én azt feltételeztem, hogy a politika, a napi politika, a pártpolitika sokkal hátrébb fog húzódni ebből a periódusból, mint ahogy, hátrébb, mint ahogy nem húzódott hátrébb. Így kerültek ki politikusok a Kejfe Jancsiból, és így kerülnek vissza a jövő héttől, mert hogy nem látom már indokoltságát, de azt, amit megéltem az elmúlt időben, a számomra óriási csalódás. És még egyszer, um, akik betelefonáltak, nem tudjuk, hogy Fidesz szavazók vagy nem ellenzéki nem szavazók. Uh, 15 polgára. perces uh, kemény kritika után, uh, 3 perc alatt vagy 4 perc alatt, 10-3 arányban azt mondták, hogy a szívükből beszél, amin én, ha egyébként ez rám vonatkozna, valamilyen tevékenységemre, én biztos elgondolkodnék, hogy miért is mondták ezt. De, de, de, de ebben teljesen igazad van. Tehát én azt akarom mondani, és akkor lehet, hogy soha szemben a nyitó megelőlegetett megjegyzésebben kapcsolatban lehet, hogy soha az életben nem leszett megválasztott képviselet. Én nem tudom a, a, és azt mondom, hogy így járok el felelősen. Én nem tudom a, a, a munkámat és a meggyőződésemet, hogy bármennyire is indokolt de napi közhangulathoz igazítani. Az, hogy az embereknek teli van a hócsipője, és esetleg valaki meglóvagol egy politikus egy elégedetlenséget a parlamentben. És ennek az elégedetlenségnek te is tudod, hogy számos összetegéje van, és mindig, mindig kéznél van az éppen aktuális kormány, hogy aztán ráöntsünk minden elégedetlenségünket. De ez az elmúlt egy évben messze nem csak a kormányzati tevékenységnek köszönhető, hanem a helyzettel van teli a töke, meg a hócsipője mindenkinek szerintem ilyenkor a politikusoknak még pártoktól független még inkább próbálni kell felelősen eljárni, nem szítani feleslegesen az indulatokat, van elég baj egyébként is, és mindent megtenni annak érdekében, és igenis, muszáj ide visszakanyarodom, hogy a leginkább alkalmas eszközvel éljenek az emberek, és hogy oltakozzunk, oltakozzunk, oltakozunk, és egy mérhetetlen felelőtlen magatartást tartom azt, hogy itt hónapokig ment az a játék, hogy, hogy ássák alá az emberek bizalmát az, az orosz, abba az orosz és kínai vakcinába, amiből most nyugat európai országok sorra rendelnek, mert rájöttek, hogy szükség van rá, és ezt tudja megmenteni itt Magyarországon, és az emberek életét együkség. Ugye ja, az a helyzet, hogy amiről beszélünk, abban a számtalan dologról nem tudjuk még a kifutását. Hát igen, Ki, a a harmadik fázisos vizsgálata nem következett még be, vagy csak részleges eredmények vannak. De János, de... higgyünk de... már Merkeli Bélának, higgyünk már Szávik Jánosnak, higgyünk már -e Karikó Katalinnak, hogy, hogy mindegyik vakcina jobb a koronavírusnál. Hát higgyük már Én nekik el. értem, csak azt értsd meg hogy én egyevek között abból is élek, hogy emlékezetem van. És arra is emlékszem, hogy ugyanezek az emberek, vagy más tudományos emberek ugyanazokról a vakcinákról, amelyekről ma pozitívat mondanak, hónapokkal, vagy hetekkel ezelőtt, Kétkedően, ha nem is negatívan, de kétkedően beszéltek, aztán maguk is kétszer meggondolták azt követően, hogy bele akarnak-e ebbe szállni, mert tudományos módon nem tudtak mit tenni, csak azt, hogy elmondták, hogy kétkednek. A politikai mező berántotta őket, pillanatok alatt megforgatta őket kátrányba, majd tolba mártotta őket, és azt követően már egészen másféleképpen viselkedtek ezek az emberek, akik egyébként nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy a tudományos életet ilyen mértékben hagyják el. Ezeket mind figyelembe kellett volna venni, és el kellett volna oda jutni, hogy olyan tájékoztatás politikát kellett volna folytatni tavaly március óta, amilyen tájkoztatás politika egyébként nincs, amilyen módon egyébként te rendelkezésre állsz Budapestet illetően itt, és minden kérdésre válaszolsz. Az egy másik kérdés, hogy az embereknek tetszik-e vagy sem. Sajnos a Kejfej Jancsi nem az ország, bár nem biztos, hogy jó lenne, hogyha az ország lenne, csak nem szeretnék szerénytelen lenni, de azt szeretném neked mondani, hogy amit tájkoztatásban ebben, ebben a tekintetben el lehetett rontani, azt mind elrontotta a kormány, aminek mérsékelt jelentősége van, hiszen nem a tájékoztatása fontos, hanem az, amiről tájékoztatnak, de a tájékoztatás ténye és minősége egy beteg országban, a pandémia által beteg országban tízes skálán tízes, és ha egyszer majd ö, kormánytag leszel, vagy egyszer majd ö, Általában felelős lehetsz, vagy beleszólhatsz egy kormányzatnak a tájékoztatás politikájába, akkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy minden rossz tapasztalatot tudomásul véve beleért, vagy az ember milyen sérelmeket szenvedett el a fialától hozzátéve, hogy a fiala azt követően önkritikát gyakorolt, és megpróbált másféleképpen viselkedni, de mindenkinek megvannak a maga tüskéi szálkái a néppel, az emberekkel szóba kell állni, a néppel tájékoztatni kell, a népennek kell hagyni, hogy kérdezzenek, és ez az elmúlt egy év folyamán, egy tízes skálán, nagy jó indulattal talán a négyesre sikerült. Egészen más lenne a ez, helyzet, ha szóba ebben a kérdésben, a nem Ebben a kérdésben mi már megint hosszú ideig tudnánk tehát, erről beszélgetni és vagy vitatkozni, de drága a Balázs, tájékoztatás... itt, van elő, itt van előttem Kásler Miklós első infója, miután lecserélték őt. Müller Cecilia szakmai tudását én nem vonom kétségbe, nem vagyok rá alkalmas. Kommunikációs készsége nincs. Itt é, egy más, orvo... másképp váltsuk. egy ujjás kérdély, a sorat, e, e, De nem e, sorat kell éve, állni, könyörgöm, ez nem árvizónka. Tájékothatnak Tájé... De, de, de ennél talán fontosabb dolog a tájékoztatás tényleg az oltás. Nekem szeményes tapasztalatom nincs, én évvégén a 50 éves és nem vagyok még beoltva egy kicsit azt azért megmondom meg csodálkozva figyeltem azt az ellenzéki kampányt, hogy hogynak, hogy nem a hétvégén minden ellenzéki politikus oltakozott korábbi nyilatkozataikkal szemben azok is, akik nálam jó néhány évvel, jó néhány évvel fiatalabbak. Én 50 éves vagyok, kivárom a soromat házi orvosom szerint most már lassan Sor kerül a sor, nem tudom, tehát nem, nem tudok neked arról beszélni, hogy milyen vakcinát kaptam, kapom, ami jut, és, és az milyen hatással van rám, mert még előtte vagyok meg de tényleg azt a, itt a, a, a vakcinákkal kapcsolatban, azt azért ugye senki nem gondolja, hogy a bajor miniszterelnököt gonosz magyar kormány mozgatja, vagy Angela merkel a gonosz magyar kormány mozgatja. És mindketten egyértelműen kijelentették, hogy Németországnak, Bajorországnak a kell, és vásárolnak is orosz vakcinából. Nyilván felelősen teszik ezt, és a németek, a bajor emberek élete és egészsége iránti elkötelezettségből, tehát látható bizonyítékai jelei vannak annak, hogy értelmes, jó döntés igénybe venni a keleti vakcinát. Értem, de. Tényleg akkor, jön. amikor nyugati nem jön? Már csak ne lett volna rá szükség. Egyrészt áprilisban jön. Másrésztről felhívnám szívességet. Én figyel, január kellett voltam. Én ezt értem, de a miniszterelnök is aláírta azt a papírt, amely egyébként ennek az egész vakcina beszerzésnek az alfáját és omegáját képezte, és amelyről csak feltételezni lehetett, hogy ennél jobban működik beleértve. volt a miniszterelnökök adtak egy bizalmat az Európai Unió bizottságának és bürokratáinak, Hát úgy tűnik, hogy ezt a bizalmat. Egyet értek, hogy lehet, hogy nem volna meg az. Vagy, értem, vagy de az, az, az, az ember... A miniszterelnök is azt mondta, hogy ebbe hibáztunk, mondta a miniszterelnök. Én ezt értem, de azt meg kell értsed, hogy miközben egy rendeletben azt mondta, vagy határozatban azt mondta a kormány, hogy ahol több mint 1 millió ember beoltottak valamivel, azzal kapcsolatban a külügyminiszter tárgyalásokat kezdeményezhet, ezzel kapcsolatban ennél többet is kellett volna tudni mondani, és még egyszer... György Ferenc sem mondta azt, hogy ami az oltást illeti, az egyébként nem működne jól, és elmondta a saját maga történetét, de az oltás az nagyjából január óta van, és előtte eltelt több mint nyolc hónap. Igen, a... sehol nem volt oltás előtte. De nem, én nem a az viákan. oltásról beszélek, én arról beszélek, hogy mennyi önellentmondásos, beleért vagy most is nyugodtan lehet beszélni arról, hogy vajon felelős, Egyrészt gazdaságilag mennyire érdek, hozzátéve, hogy az emberek idegállapotát állapotát tekintve mennyire indokolható a nyitás, de ugyanakkor milyen kockázatokkal jár e tekintetben e valamint oltásszámhoz kötni a nyitást, akkor, amikor az oltottak közé azok is beletartoznak, akiket tegnap oltottak be, miközben a kínai vakcina a második oltása után, vagy 40 nappal mondják azt, hogy eléri a hatékonyságát, ezt egy tegnap beoltott ember mondta, akivel ezt közölték, és akkor még nem kizárt, hogy harmadik oltásra is szükség van, én azt tudom neked mondani, hogy egy beteg gyerek, az, az, az személy látszik, de egy beteg felnőttön is egy, a személy látszik, hogyha érzékeli a törődést, miközben egyébként a betegsége nem múlik olyan mértékben, mint amilyen mértékben érzi magán azt, hogy az orvos törődik vele, és az orvos maga is sajnálja, hogy nem gyógyul gyorsabban. E tekintetben én azt érzékeltem, és ezt nem tudom azt mondani, hogy a tévedés kockázatával az érzékelés ugyanis nem lehet tévedés, így érzékeltem, nem volt igazán gondos és odaadó szülő az állam. Hogy mi lett volna az ellenzék? Nem tudom. Szerencsém volt abból adódóan, hogy sikerült pút szülőket találnom. Igyekeztem távol tartani a műsoromat a politikától. Én csak azt mondom neked, hogy e tekintetben, ha majd egyszer képviselő leszel, vagy lennél, és lenne egy máshoz is között, mint most, erre mind-mind érdemes lenne odafigyelni ennek a három tíznek az arányában, amiből én azt gondoltam, hogy fordítva lesz. egyet egyet tudunk érteni, tehát az, hogy, hogy az egy dolog, hogy és ez különösen igaz, talán a politikusokkal, a hivatalos emberek, az egy dolog, hogy kutyaköteleszünk a lehető legjobb tudásunk mellett végezni a munkát, és keményen dolgozni jó esetben az emberekért és azért a közösségért, amelyben, ahol a munkánk van. Emellett, hogy, hogy nagyon fontos az empátia, az odafigyelés és a törődés, a meghallgatás és a megfontolás, és hogy ebben a politikusok tudnak javulni, és hogy ebben személyesen nekem is nap, mint nap igyekeznem kell javulni, ebben egyet tudok érteni. Hát semmiről ne, nem beszéltünk, amiről egyébként beszéltünk volna, ha legközelebb lesz bármilyen felmérés napi politikai ügyben, azt nem fogom megosztani, mert elviszi az időt. Köszönöm szép. Nem, mint hogyha sajnálnám, hogy így alakult, de az, amiről egyébként beszéltünk volna, részint a március 18-ai, másrészt a 25-i Közfejlesztések Tanácsán hozott határozatok, szerintem az egy hetet tud várni, és akkor jövő héten csütörtökön ugyanebben az időben, akkor ezekről fogunk beszélni. Megleptél a mai beszélgetéssel, de ezzel együtt is köszönöm szépen mindenkinek minden jót kívánok. Vigyázzunk magunkra, ma... vigyázzunk egy Ugye, Amikor én ezt felvetettem, akkor még az első pillanatban azt gondoltam, hogy három vagy négy perc alatt le tudjuk zárni. Mind a ketten tehetünk arról, a szó jól rossz értelmében, hogy ebből egy fél órás beszélgetés lett. Én nem három. Igen, bárom... de most teljesen érthetően mindenkinek a, a járvány határozza meg a, a gondolatainak egy jelentőségét, meg azt is, hogy mit csinálunk. Hát, tehát most itt van velünk bármennyire is ühely, nem nem és csak azt akartam neked szíves figyelmet be ajánlani, hogy, hogy az emberek mennyire nehezen kiszámíthatóak, mennyire átláthatóak, és ezt a tíz-három arányában akartam neked mutatni. Igen, és, az és egyszerre szuktrálja a veszély, a félelem, meg azt, hogy nem mehetek sehova, hogy nem találkozhatok, hogy aggódom az idős rokonokért, hogy pokoli nehéz helyzetben vagyunk, és szerintem igenis E, e, megköszönhetjük a magyarok és a budapestiek kitartását. Tudom, hogy besebb nem nagyon. nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, minden jó Én köszönöm. is. Köszönöm. Hát ez nem pontosan úgy alakult, mint ahogy eredetileg tervezve volt, de hát elő alapvetően én tehetek. Engem ez a 10 három nagyon meglepett. Lehet, hogy nem kellett volna szóba hoznom de szerintem nem baj, hogy szóba hoztam. Most megszabaszthatnám minőkkel, hogy érdemes volt a -e szóba hozni, de nem lenne egy jó ötlet. Önök a kéfejáncsit hallják és látják, de szerintem ezekben a pillanatokban ez teljesen világos. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ijáj. Szegény Fülyes Balázsral nem pont úgy alakult a beszélgetés, mint ahogy terveztük, de erről csak én tehetek, mert elmeséltem neki valamit, és akkor abból aztán teljesen ott baladtunk. Nem hallottam most, úgyhogy... Még egyszer nem térek ki rá, nehogy véletlen, még egy beszélgetést elvigyen bár nem volt baj, hogy elvitte, de... Na, egyszó, mint 2000 György és Benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Maradt még néhány pont a Városliget lassítás helye vitairat a főváros elképzeléseiről. Lassan a végére járunk, ez 17 pontból állt, de vegyük előre ezt, a levelezést, amely április elsőjén és másodikán zajlott a főpolgármester, a főpolgármester helyettes és a kancellária miniszter között. Um, ugye ez azzal volt kapcsolatos, hogy újabb építkezés jön létre a főváros vezetésének tudta nélkül, és levelet írt a Gulyás Gergely miniszternek a Városligeti hőlékballó leszálló pályával kapcsolatban. A Városligetben a Mimózadom domnével lehatárolt a Kóskároly sétány és a Herminaut által kiszögelésben eddig háborítatlan közparki ügyében vagyunk kénytelen nyílt levelet megfogalmazni. Az ott ma tapasztalt fejlemények miatt a partilatet a Bárosliges Zértére lekordonozta, és megjelent a kordonon egy látványterv, miszerint a területen egy új vendéglátóhely épül. Ugye ez csak egy szerencsétlen áprilisi tréfa, másként ugyanis nem tudjuk értelmezni. Itt ugye az volt a fő kifogás, hogy megjelenik egy épület, amiről eredetileg nem volt szó. E, aztán írt Gulyás Gergely másnap egy levelet, amelyben mindenre kitér, de erre, amit egyébként megfogalmaznak kérdésként, egyáltalán nem válaszol. Úgyhogy én nem szeretném, hogyha abban a helyzetben hoználok téged, mint a neked kéne válaszolnod valamire, amire a miniszter nem válaszolt, de mégis rongrejtve halka megkérdezem tőled, hogy mi a helyzet ezzel a, ezzel a látványterven feltüntetett épülettel? Az egész levelezés az én székemből nézve ez egy végtelen szomorú dolog, hogy erre egyáltalán sor kerül, és már április elsője ide-oda, és mindkét oldalról a tréfa szó az rendszeresen előkerült, én meg valószínűleg egymér egyen földhöz ragadtabb vagyok, és azt hiszem, hogy elsősorban azért, mert nem politikusként, hanem ingatlan fejlesztőként nézem ezt a kérdést, és nem látok ebben semmilyen tréfát ebben a kérdésben. <kül> Ugye miről van szó a maga tényszerűségében? 99 hektárnyi közparkunk van, amiről vita van a jelenlegi fővárosi vezetés, és a kormány között az az, hogy a nagy kulturális intézmények közül hányra és mikor van szükség itt a Városligetben. Ebben tulajdonképpen a Magyar Zeneháza, a háza és a Néprajzi Múzeum, és a 800 fő és még tekintetében talán nincs vita a felek között, már vannak olyan radikális vélemények, akik ezeknek az elbontását is követeli. E, és a új nemzeti galéria, az innovációház és a színház tekintetében pedig egy erős vita van, amik bár végrehajtható építési engedéllyel bírnak, de a miniszterelnök úrnak az a kijelentése, miszerint ezek nem épülnek meg, egészen addig, amíg a főváros ezt nem támogatja, ezek a beruházások nem indultak el. De ezen kívül azért itt zajlik a Ligetben Magyarország történetének valaha volt legnagyobb tájépítészeti rekonstrukciója, a 99 hektáros park is megújul ennek keretén belül. Hogyha valaki bizonytalan abban, hogy ez hogyan történik, milyen minőségben és mit is jelent egy parknak a megújítása, illetve mit jelent az, amit meg kell újítani, akkor bár ez a US esés nem kedvelt neki, és a pandémiás helyzet a óvainknek mindenki, de érdemes kilátogatni a Városligetbe. Az Ajtósi Tűrer és a Hermina között a már megújított ligettel találkozik, Uh, bocsánat, az ajtósi dűrér és az Zicsi között ha már megújított ligettel találkozik, és az Zicsi és nagyjából az állapkerti körút között pedig a még nem felújított városligettel találkozik. Itt én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, mert ez alapján mindenki ki tudja alakítani a saját álláspontját, tehát se nyílt levelet, se cikkeket, se még adott helyzetben az én hangomat sem érdemes meghallgatni, hiszen mindenkinek más a fontos a ligetben, Mást keresnek a kutyások, mást keresnek a játszótérlátogatók. És ugye erről beszélgetünk most, hogy elindult a ligeti Park harmadik üteme, a felújítás harmadik üteme, egy, az eddigi 150 ezer négyzetméter mellé egy újabb 80 ezer négyzetméter újul meg. Ez három markáns helyen történik meg. Az egyik a Néprajzi Múzeum közvetlen környezete, hogy amikor majd 22 tavaszán megnyílik a Néprajzi Múzeum az egykori felvonulási téren, akkor természetesen ne egy sártengerdből kelljen belépni erre a részre, mert itt a rondó és környezete, a másik a magyar zeneházának a környezete, ami ugye az egykori Ingexpor épületek környéke, és a harmadik az pedig a Mimózadomb és környéke, több ilyen csendesebb rész újult már meg egyébként a város A A Mimózadomb környékén, és erről szól az írás. Ugye több megújítás történik. Egyfelől a legmarkánsabb, négy méter technikusében mindenképpen a legnagyobb az semmi más, mint a zöld felületnek a megújítása, ahol lombos fák kerülnek elültetésre, cserjék kerülnek előtetésre, és a rossz minőségű fű az kiegészítésre kerül. Ezen kívül a indokolatlanul széles keresztmetszetű sétányok és utak, amik jellemzően egészen töredezettek, ezt a liget többi részén meg lehet nézni, ezek fel- és elbontásra kerülnek. És ugye a tájépítés, a nyílt pályázaton kiválasztott Kárten stúdió ideálmodta meg azt a 150 éves attrakciót, ami a ligetben itt volt. Ez egy kötött pályán mozgó ballon kilátó, a telex gőzballonként hivatkozik rá, más pedig hűlékballon leszámoló pálya, pályaként hivatkozik erre a történetre. Ez a leszámoló, ez jó? Igen, ezt megvettem. Igen, igen, igen, igen. Itt ugye nincs másról szó, volt már ilyen Budapesten, és egyébként a világon több helyen is megtalálható attrakcióról beszélgetünk. Ez egy folyamatosan működő attrakció, amit föl 150 méter magasra, majd egy kötélpályán, egy meghatározott kötélpályán visszajön. Ez egy kilátó funkció. Gyakorlatilag mondjuk abból a magasságból lehet rátekinteni majd a városligetre, illetve az egész városra, ráadásul egy egészen izgalmas helyszínről, hiszen itt a liget környékén nem nagyon találunk ilyen magas kilátópontot, mint mondjuk a Gellérthegynek a teteje. Ugye a bazilika és a parlament csúcsa az valamivel 100 méternél magasabb, tehát nagyjából ezek a magasságok, amiket be lehet mérteni, hogy milyen magas, az, hogy 150 méter magasabb földre Mert Szerintem egy nagyon izgalmas attrakció, ahonnan tengelyébe lehet majd látni az Andrássy Utat, a Láncidat, illetve az egész Budai Várat. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező időszakban, ha ez megvalósul, akkor Budapest egyik új ikonikus turisztikai attrakció azt, jön létre. És én... az épületre visszatérve, bocsánat, Igen. Eh, hogy egy kicsit. Most én sikerülök hosszúra. Igen. Tehát ugye a városligetben mindenféle méltó és méltatlan gasztronómiai és kiskereskedelmi egységek voltak elhelyezve 2014 előtt, amikor átvettük vagyonkezelésbe. Ennek egy jelentős részét elbontottuk, megszüntettük. Ugye ebből a legikonikusabb a város az állatkerti körúton található 12 darab romos pavilonépület volt, ami helyére 3 darab keszül pavilonépület, De a hardcore ligetrajongók emlékezhetnek még a egykori közlekedési múzeum melletti vagonra, vagy jó pár ilyen típusú helyre. És ugye a tájépítési koncepció eredménye az lett, hogy a ligetben innentől kezdve egységes mosdók és egységes picike e, egyébként belső téren nem is működő, tehát tulajdonképpen kifelé kiszolgáló kávézók jönnek létre. Ebből egyébként összesen 5 darabot engedélyezett a város építési szabályzata, és engedélyez most. A vonatkozó kormányrendelet, ami azt mondja ki, hogy ezek az épületek összesen nem lehetnek nagyobbak 400 négyzetméternél, és egyesével sem lehetnek nagyobbak egyébként 120 négyzetméternél. Tehát ez a két megkötés van, és ide a Mimóza dombra, nagyjából arra a pozícióba, ahol egykor erre is sokan emlékezhetnek, egy hatalmas sörsátor, egy ilyen uh, mulató helyszín volt megtalálható, nagyjából ebbe a pozícióban épült Ctrl-C, Ctrl-V-vel egy pontosan ugyanolyan kedves kis büfé, kávézó, kiszolgáló egység, mint amilyen a játszótér és a sportpálya szomszédságában megtalálható, jelenleg léghajókert néven. Tehát gyakorlatilag erről van szó, ez az épület jogerős, végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik számomra. Nagyon meglepő, hogy a főváros és az ember a főpolgármester miért állítja, hogy erről fogalmuk nem volt. Ez a terület egyébként februárba került elkerítésre, nem csak a kávézó építés miatt, nem csak a ballonépítés miatt, hanem a teljes tájépítészeti rekonstrukció miatt. Nagyjából úgy tűnik, hogy február elejétől április elejéig tart ez a két hónap, amik felfedezik, hogy újabb tájépítészeti megújítások zajlanak a higedbe, erről zajlik most a diskurzus. Igen, hát ugye két eset van, ha kérdezek, akkor az a baj, ha nem kérdezek, az a baj. Némileg ugye az jelent problémát, hogyha én megkérdezem, hogy mi történt 2021. április 1 akkor a válaszban időnként 1512-től indulunk, és mire megérkezünk 2021. április 8-ára, ami ma van, addigra nagyon hosszú idő telik el, de azt rögzíteni kell, hogy végül is ebben a hosszú válaszban benne volt volt az, amit én kérdeztem. Most már csak az a kérdés, hogy ezt egyébként Gulyás Gergely miért nem válaszolta meg, Miközben nem tudom, ez legyen az ő gondja, de te megválaszoltad. A másik pedig az, hogy ha ez tényleg így van, magyarul van egy kontingens az ötre, valamint ez, ezek szerint a Város építési szabályzatban benne van, hogy akkor ezzel miért nincsen tisztában a főpolgármester, illetőleg a főpolgármester helyettes. Különös tekintette arra, hogy a levélben az szerepel, hogy tisztelt miniszter úr legyen olyan kedves szólni, Bálászló miniszteri biztosnak és a értének, hogy ne bolykottálja tovább a körványfőt. Ha már felhívja, kérje meg, hogy ha nem kívánt épületén a kordonokat kezdjen lebontani, vagy a főváros kénytelen lesz erről saját hatáskörben intézkedni, és kiszámolni ennek a költségét a Városligetnek. Ennek az objektív alapja a te szerint nem áll fenn, és azért az elmúlt időben egy olyan harcias nyelvezet állt be, elsősorban a főváros részéről, a városligetet illetően, amit kétségtelen, hogy permanensen napirenden tart Bár László, tehát ketten különböző módon tartják a vasakat a tűzbe, ami azért engem némi nyugtalansággal tölt el, mert ugye ez kilátásba helyezi azt, hogy egyszer csak nem Komáromi Gergely, hanem Karácsony Gergely kezd el kerítéseket vagy kordonokat bontani. Ez valóban, ez a típusú fenyegetettség, ez engem se tölt el nem végtelen nyugalommal, tehát e, e, itt még egyszer mondom, hogy egy jogerős és végrehajtható építési engedély alapján egy alapvetően tájépítészeti megújítás zajlik. Én borotó furcsának találom azt, hogy e, azt elfogadom, hogy a galéria és az innovációháza tekintetében zajlik egy politikai vita, zajlik egy, e, egy identifikálás mind a kormány, mind pedig a főváros részéről, hogy erre szükség van, nincs szükség, itt van-e szükség, most van-e szükség, tehát hogy ez, ez folyamatosan napi renden van, de az, hogy a tájépítészeti megújítás, amiben eddig azért alapvetően konszenzus volt, hogy szükséges a ligetnek a megújítása, hiszen nincs megfelelő állapotban, és mondom erről saját szemével bárki meggyőződhet, aki kijön a Városligetben, hogy ez is innentől kezdve kérdés, és hogy itt innentől kezdve abszolút tájépítészeti részletkérdésekről beszélgetünk arról, hogy hol van szükség mosdóra, hol van szükség mondjuk egy ilyen minimális méretű kifelé szolgáló kávézóra, hol kell mennie a közműveknek, van-e szükség utakra kizárólag, milyen típusú cserjékre van szükség hogyan kell ezt tájépítészetileg kivitelezni, ez egy elég nehéz helyzet a ez Jó, egy hét az eredményezet. Mennyire hét. objektív, hogy arról, amiről most beszéltél, kinek van kompetenciája dönteni, illetőleg van döntés, és valójában ezeknek a döntéseknek a végrehajtása történik, hiszen alapvetően ennek van jelentősége, a politika és a politikusok, legyen az Gulyás Gergely, legyen az Karácsony Gergely, legyen az Gyurcsány Ferenc vagy Megyesi Péter, aki most éppen nincs forgalomban, tehát szeretem volna, hogy nagyjából politikusokról beszélni, azoknak, vagy nekik... Nem tudok szebben fogalmazni, néha érdekükben áll visszaélni azzal, hogy a népség és katonaság tájékozatlan. Ennek következtében, ha ők állítanak valamit nagyon nagy határozottsággal, akkor a népségnek és katonaságnak egyrészt nincs kedve, ha módja sincs arra, hogy utána nézzen annak, amivel kapcsolatban valaki nagy garral állít valamit, hogy az egyébként igaz-e vagy sem. A kérdés tehát az, hogy amivel kapcsolatban itt most meglehetősen fenyegető hangú levél, majd egy Lehetősen megnyugtatónak ható válasz született, az egy olyan kérdéskörben zajlott e amivel kapcsolatban te, mint a városlig -e egy ZRT vezérigazgatója, aki azért ebben az egész történetben mégiscsak olyan, ahogy Orbán Viktor fogalmazott a két szintányért között, mégiscsak te vagy a levegő, tehát azért még miatt az emberek azt gondolnák, hogy ez a te teljes figyelmen kívülhagyásodal, tehát úgyhogy te ebben egy neutrális szereplő vagy, hát sok mindent lehet mondani de az nem vagy. Szóval, hogy te egyébként meg tudnád -e mutatni azt a papírt, vagy meg tudnád-e mutatni Karácsony Gergelynek, Orbán Viktornak vagy nekem, megfelelő rész aláhúzandói, de hiszen erről van szó, most ezt mérhat így a meglepetés erejével. Van ilyen papír? Természetesen van, és azért itt egy fontos kérdést veszegy. tehát Amikor mi nagyjából öt évvel ezelőtt először elkezdtünk heti rendszerességgel a Ligget projektről beszélgetni, ami azért nem ma volt, akkor euh, én nyugodtan az első interjúnál azt mondhattam volna, hogy euh, tisztelt szerkesztő úr, kedves János, én olyan nagyon nem tudom kommentálni az eseményeket, nagyon világos törvények, kormányrendeletek és építési szabályok meghatározzák, hogy az általam vezetett városliget DRT-nek pontosan mit kell építeni, és pontosan hogyan, hogyha valakinek ezzel kapcsolatban véleménye vagy gondolata van, esetleg úgy gondolja, hogy ami fizikálisan a beruházás tekintetében éppen az adott pillanatban történik, az nem felel meg valamelyik jogszabálynak, akkor legyen szíves a bírósághoz fordulni, nincs itt semmi látni való Tehát azért se alul se túlértékelni nem szeretném a saját szerepemet és a Városügyet ZRT szerepét is, de mi egy nagyon világos pályán mozgunk, tehát itt se történik semmi más, Ugyanúgy, mint a Néprajzi Múzeum esetében, a korábban megépített játszótér, vagy Műcsényi Mihály botanikus kert tekintetében itt se történik más. Azok a dolgok, amik építési engedélykötelesek, mint például egy ilyen a léghajó kerthez hasonló picike kávézó, ezek végrehajtható építési engedélyek birtokában, mi kiírunk egy nyílt közbeszert, eljárást, az, itt az összességében legjobb, egyébként legolcsóbb ajánlott megnyert, isten a fölépíti ide ezt az épületet. Ugyanezt megcsináljuk a kert és tájépítészettel, azt is megnyeri az egyik vállalkozó, kimegy és elkezdi építeni ezeket, aminek építési engedélyek azok Építési engedély alapjának nem kell, hogy építési engedélye legyen, az pedig a vonatkozó jogszabályi keretek között a vonatkozó építési előírások alapján zajlanak és történnek meg. Építkezni máshogy nem lehet munkavédelmi szempontból, mint hogy aktuálisak kordonok vannak, kint időközött fölmerül, hogy miért kellene kordonok a ligetben, azért kellene kordonok a ligetben, mert ahol éppen megújítás, felújítás vagy építkezés zajlik, az a vonatkozó jogszabályok alapján máshogy nem tud történni, de hogy eddig is, ezután is, amint elkészül és használatban vételi engedéllyel rendelkezik. Egy terület, a kordonok elbontásra kerülnek, és átadásra kerülnek a nagy közönség számára. De tulajdonképpen ez az a tartalom, amivel mi töltjük ezt a dolgot, csak én nem szeretnék elfutni a nehezebbnek könnyebb kérdések elől is, mert őszintén hiszem, hogy amit mi a rigettel csinálunk, az egy olyan nagyszerű, és tényleg egyedülálló megújítás és felújítás, ahol én időről időre Szeretném meggyőzni a kétkedőket, vagy azokat, akik e, nincsenek kint a városligetben, hogy itt nem rombolás, hanem építés zajlik, aminek az eredményeként nem egy rosszabb, hanem egy jobb liget jön létre. Most már könnyebb helyzetben vagyok, mint korábban, mert csak annyit kell mondanom, hogy aki ezzel kapcsolatban bizonytalan, az látogasson ki, nézze meg, és döntse el saját maga, hogy ez neki tetszik, vagy nem tetszik. És tudom, hogy vannak, akiknek nem tetszik, és azt is tudom, hogy akiknek nem tetszik, ezeknek egy köre, időről időre. Nyomás gyakorol a fővárosra, leveleket és Facebook posztokat írogat nekik, és a főváros pedig lépéskényszerben van, hogy ezt a néhány embert, aki ezt a nyomást rá, ráhelyeti a fővárosra, az ő ö, igényeiket is kiszolgálja, és hogyha kell, akkor vitriolos Facebook posztokba beleszálljon a kormányba, az ingatlanfejlesztőbe, ez vagy éppen a minisztő biztosba. Um, lehet, hogy túl sarkosan fogalmazok, de akkor könnyen lehetséges, hogy az elmúlt valamivel több mint 20 percben valójában egy nem létező témáról sikerült beszélgetnünk? Gyakorlatilag igen, hiszen nekem nincs olyan mozgásterem ebben a kérdéskörben, hogyha van egy végrehajtható építési engedélye rendelkező, aktívan a tájépítészethez tartozó megújításom, akkor azt nem hajtom végre. Tehát e, ilyetén ilyet formán ebben se pró, se kontra nem tudok különösebben érvelni. Azt tudom mondani, hogy különösebb látnivaló ebben a dologban nincsen. Most is éppen az történik, hogy a felesleges épületek, mint a Főkert egykori bázis, azok elbontásra kerülnek, helyére park költözik, a túlszéles uh, sétány összeszűkül, ugye, ahogy összeszűkült a Milleneum háza háza mögött, uh, a Királyzomb és a Milleneum háza között 12 méterről 6 méterre, ezek az organikus folyamatok zajlanak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én nem mondom, hogy lényegtelen dologról beszéltünk. Annyiban mindenféleképpen lényegtelenről, hogy egy nem létező dologról 25 percig beszélgetni, ahhoz azért bizonyos szempontból Magyarországon kell élni. Azért mondom, hogy bizonyos szempontból lehet, hogy zimbabwe is lehet, de ott nem töltöttem el húzamosabb időt. A többi fontos téma, majd utólag kiderül, hogy azok fontosak-e vagy sem, azokra legközelebb fogunk sort keríteni. Én megpróbálok egyszerre fontos dolgokról beszélgetni, és egyszerre kielégíteni azt az igényt, mely szerint beszéljünk arról, ami az embereket foglalkoztatja, annak dacára, hogy közben azokról utólag kiderül, hogy fontos talanok. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm! is Benedeket hallották, nagyon tanulságos műsort hallanak, akár hiszik, akár nem. Hogy szívesen csinálok-e ilyen tanulságos műsort erre a kérdésre, amit magamnak tettem föl, nem fogok válaszolni. Szálló, Zsolt Téter. Fialajános, szervusz. Fia, ja, vagyok? Azt kérdezem tőled, ilyet és ritkán kérdeznek tőled, melyiket választod, melyikkel kezdjünk? Kezdjünk Lampi Ágnessel, vagy kezdjünk a Spirit FM-mel? Hát időrendben talán Ágnessel érdemes. Etikai kérdésekről beszélgetünk, morális kérdésekről, amelyek az embereket zömében nem igazán foglalkoztatja. Könnyen lehetséges, hogy nagyon sokan szépelgésnek gondolják, nem elég praktikusnak. Az én létezésemnek ugyanakkor elengedhetetlen eleme, mondhatnám, fő mozgatórugója. Nem tudom, igaz. Ne csak só, só, sóhajtottam, ha látnát tévében, mint ahogy lehet látni, akkor látnád, hogy gondolkodom, egy nem. egy székelykáposzta jellegű reggeli műsornak, vagy te itt az utolsó fogása. Már eléggé elnehezült gyomorral készül ez a fél óra, de nagyon nagy izgalommal. Um, ugye Lampi Agnes története nem függetleníthető a Spirit FM-től. Tehát visszajutunk a Spirit FM-hez, csak másféle módon. Ugye kiderül, hogy az ATV konglomerátumához tartozó Spirit FM, ami egyébként a rádiózásért egyesület bonyolult neve van, uh, majd megkeresem, uh, de az, az a tulajdonos, de ez uh, át telesen az ATV konglomerátumhoz tartozik, indul a 92.9-es frekvenciáért. Van egy műsorvezető, neve Lampi Ágnes, aki dolgozik a klubrádióban, amely a 92.9-et szeretné megtartani, és dolgozik az ATV-ben, miközben bázisosan az át, a, a klubrádióhoz tartozik, és a kérdés az, te vagy Lampi Ágnes. Én vagyok Lampi Ágnes. Én könnyenben fogok tudni erre válaszolni, hiszen én egy olyan dologra fogok válaszolni, amire én egyébként választ is adtam. Te vagy Lampi Ágnes. foglalkoztat -e téged? Az a kérdés hogy az a kettőség, ami létrejön, és ami nem egyezik a te akaratoddal, de néha az ember nem, azok a szituációk, amelyek létrejönnek, azokat nem te választod, és nem rajtad múlnak. Egyi pillanatról a másikra ez a két állásod látszat, vagy valódi ellentmondásba kerül. Ha te vagy Lampi Ágnes, ebben a szituációban, december közepén mit élsz meg, hogyan döntesz, mit nem élsz meg, miért nem döntesz? Hát, Éven még Lampi Ágnes, akkor nem foglalkoztatnak, és megérteném a, a munkáltatómnak a, a gondjait. Lampi Ágnes nem azonosult a munkáltatójának a, a gondjával. Kellett volna, Péter? Hát, hogy mondjam, ez egy eléggé magától értetődő helyzetnek kellett volna, hogy legyen de megpróbálhatjuk az erőt is megérteni. Ha nagyon lehetszerűsítjük a dolgokat, és ilyen matematikai modellként, vagy szociálpsziológiai modellként nézzük, hogy ilyen okoskodva kezdjem, akkor ez nem is, nem is egy etikai szituáció. Erről a típusú szituációról már egy könyvet is írt egy híres szociálpsziológus, ugyanis ez egy olyan helyzet, amiben az egyik félnek ellenségévé válik e, valaki, vagy valami, és a másik dolgozik neki is, tehát a barátja, meg barátja uh -huh. annak is, aki az egyiknek uh -huh. az ellenségévé válik. Így. Most ebben a három többen, tudomásul kell a más, lenni. Egy másra persze válja, ez fontos, amit mondasz. A Parancsol. Spirit FM, nem nek a sor ellenség vagy vál, Rivális, vagy a kettő ugyanaz? Az ellenség az egy súlyos szó, Péter? Hát minden közben kiderült, hogy ellenség is. Tehát egy, egy normális országban nyilván nem az lenne, hanem csak Péter, uh, az. az ellenség vizálít. az. Hát most az túlzásba fogok esni, az ellenség az megöltéged. A rivális az csak ki akar iktatni, az csak meg akar elűzni. A kettő közötti ez zongorázni lehet. A szociálisziológia modellben, a Heidernek a modelljében ellenségekről van szó, tehát én uh -huh. valószínűleg Jó. ezért is azt van ezt a kifejezést, de ha a magyar helyzetre vonatkozunk, akkor, akkor látjuk, hogy itt ellenségek kiváltak azokat. Ki... Akkor csak megerősítetted, csak akadékoskodtam, de nem akadékoskodási szándék. Ja, a két szempontból szintén. lehet vállalni. Uh -huh. Na, vállalni okay. a, Létrejön a ez a kifejeződ. szituáció, az az illető, aki... Ebben, ebben a konglomerátumban nem ellenségeket látott, hanem két lehetőséget. Mit kéne, hogy megéljen ebben a szituációban? Realizálnia kell azt, hogy az egyikből hirtelen ellenség lett, és ő az ellenségnek is dolgozik. Hát ezt realizálni. Ezért mondtam az elején, hogy a Lampi Ágnesnek ezt itt át kellett volna látni, hogy egy ilyen helyzetbe került, és, és azért tényleg egy, egy egy döntési helyzetbe került, hogy melyiket válaszza, melyik uh, munkahelyet válaszza. Ezt, hogy tőle ezt kívánják, ezt uh, neki első körben uh, hát, meg kellett volna értenie. Nem tette, nem tette, ő ezzel nem tudott azonosulni. Ő azt mondta, hogy uh, ha, ha eddig barátok voltak ezek, és ők pedig végezte rendesen a dolgát, akkor most őt hagyják végén, uh -huh. ne csefegessék. Tehát uh -huh. ez volt az ő érve. És, és eddig, eddig ez még talán nem is annyira etikai kérdés, hanem csak egy olyan háromszög, amely, amely nagy feszültségben van egymással, és ennek megfelelően az egyensúlytalan helyzetből egy egyensúlyi helyzetbe kéne eljutni. Uh, és akkor kezdődik az, hogy elkezdenek a felek uh, uh, kommunikálni egymással, meg, uh, meg és, és ezek már etikai uh, szinte helyezik a, a, a dolgot, mert eddig egy helyzet volt, mostantól fogod, pedig hát nem tudnak egymással szót érteni, és uh, <kül> hát, hogy nem akarok csúnya szavakat használni, de azért nem... Nem, nem megengedhető eszközöket használ a Klubrádió a Lampi Ágnesnek az eltávolításában. De az már a második fejezet. Az, ez már a második fejezet. Az már a második fejezet. Uh, Lampi Ágnesnek, mint uh, transparent <gül> és megbízható embernek mennyiben kritikálja, vagy mennyiben lehet, szakmai kritikája az, hogy ezt a szituációt ő nem vette észre, vagy észrevette, de úgy értelmezte saját jól felfogott érdekében, ahogy tette. Nem felnőtt módon értelmezte. Nem értelek. A Lampi Ágnes ezt a szituációt nem felnőtt, hanem gyerek módon értelmezte. Ugye a gyereknek a hozzáállása az a helyzethez, hogy hogy nagyon egoista módon ö, nézi a világot, és nem hajlanos ö, tudomásul venni, hogy, hogy másoknak is vannak itt szempontjai. Ez, ez, ez, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy probléma. Hogy, és a, a, egy normális piaci helyzetben is ugyanígy elvárják a felek, ha a, a korábbi szövetségesből írtelen rivális lett, hogy az illető ne akarja mind a két helyen dolgozni. Hát ez ez ezt a, elképzelhetetlen. Én azt jól érzékelem, hogy ezt a beszélgetést mi ketten le tudjuk úgy bonyolítani, mint két sebész, hogy közben a lampét ehhez nem kell igénybe vennünk, vagy ehhez a lampét nekünk igénybe kéne vennünk? Mert ha a Lampét igénybe kéne vennünk, akkor igénybe kéne vennünk a Hardit, akit igénybe vett Arató András, igénybe kéne vennünk Arató András, és igénybe kéne vennünk Németes Szilárdot, és attól tartok, hogy ez a konglomerátum már nem jönne össze. A te ö, törekvésed az teljesen rende való, hogy szívesen mi kénybe vennéd őket. Nekem csak egy elemzői szerepem van, úgyhogy nekem ilyen vágyam sincsen. Én de, én de ezt ezt az tökéletesen értem, de azt kérdezem, hogy te ezt a sebészkedést, ahogy <gül> fogalmazol, meg tudod tenni ezen emberek jelenléten nélkül is. Tehát ügyben benned itt most egy tízes skálán nincs kettesnél nagyobb hiányérzet. Azok az anyagok, amelyek rendelkezésre állnak, azok pontosan elegendőek, és nem kell hozzá egy élő ember, aki itt még harmadikként is megszólal. Ezt jól érzékelem? Hát szerencsére mindenki mindent elmondott, itt. amit tudott. Minden nyilvánossá tett, amit tudott, egymást viszonylag hogy hogyha az információk hirtokában vagyunk, nincsenek ilyen aggódalmaim, hogy ne tudnánk ezt átbeszélni. Igen. Lampi Ágnes a következőket mondja. Az, hogy a Spirit FM is pályázik a klubrádió által használt frekvenciára, semmilyen módon nem kapcsolódik se hozzám, se ahhoz a tényhez, hogy a rádiónál és az atv is dolgozom-dolgoztam. Ez a helyzet évek óta fennáll, mind a két orgánumnál vezetek vezettem műsorokat, mindez a pályázat beadásaig nem okozott problémát. Ekkor viszont a rádió vezetésége részéről ultimátumot kaptam, hogy azonnal válaszok, mivel innentől kezdve az ATV Spirit FM és a Klub rádió versenyhelyzetbe került. Látod, ő versenyhelyzetet mond, de én tökéletesen értem, amit te mondasz. Ez viszont nem állja meg a helyét, ha a klubrádiónál marad a frekvencia, akkor azért, ha más jeli meg a pályázatot, akkor meg azért. Én azt gondolom, hogy Lampi Ágnes egy olyan haszonelvű megfogalmazást használ, amely haszonelvű megfogalmazást azért fogok nem használni, mert átmegyek Zsolt Péter térfelére, megragadom azt az alkalmat, amit mondott, úgy viselkedik, mint egy gyerek, kár, hogy Lampi ágnes, nem gyerek. Hát igen, ez, ez, ez az első fejezet, ez erről szól, aztán, ennek, a mekkora majd... ennek mekkora jelentősége van, mert azt kell, hogy neked mondjam, hogy szerintem nagy tehát aki ezt a szituációt nem érzékeli, vagy érzékeli, de ennyire félre magyarázza, az a riporteri tevékenységében is ugyanilyen, vagy műsorvezetői tevékenységében is ugyanilyen módon tévedhet, ez a tévedése pedig nem szálka, hanem gerenda. Nem, hiszen azt mondom, hogy az ember a rá vonatkozó helyzetben ö, nem tud fölülemelkedni, azt mondom, egy más szituációban rendkívül jó riporter lehetettem én szerintem és nagyon, nagyon jó szakmailag, amit én... aztán utána a az se érdemli meg, tehát de, de azért kellett a dolgozói végig beszélni, és nem szabad szóval itt megállnunk, mert... Én csak uh, szeretném, a tudni, hogy egy ilyen emberrel beszélgetsz, aki annak idején, december 15-e előtt, amikor még ott dolgozott, azt, amiről Lampi Ágnes beszél, szóvá tette. Beleértve, hogy a távozásom egyebek között emiatt következett be. Én elvitatom Lampi Ágnestől azt a jogot, hogy ezt követően ő morálisan műsorvezető lehet. Bármilyen mértékben is működik jól vagy rosszul. Azt gondolom, nem illeti meg a műsorvezetés. Az egy másik kérdés, hogy ez az ATV-t és a nézők egy részét nem zavarja. Hát Eztől el kéne vonatkoztatni most, hogyha a helyzetről beszélünk. Rendben van, elvonatkoztathat. Nem vagy érdekelt. És én nem, én nem érdekelt vagyok. Én azt mondom, hogy én ezt a szituációt másféleképpen oldottam meg. És azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen szituációban akkor kiválóan ja, ja, viselkedik, annak van jelentősége, hiszen én ezt nem április 8-án mondom, hanem december 15-e előtt mondtam. Sőt, a műsorban is szóba került. Németes szilád az ATV vezérigazgatója Arató András Szavaira, illetve tévés műsorvezetőjükkel a történtekre úgy reagált, mivel a pályázati kijárás 1 7 pontja tiltja és jogi értelmezésünk szerint kizárók lett, nem minősítjük egyik pályázót sem. Lampi Ágnes ATV-s meg megvagyunk elégedve és ezután is számítunk rá. le a Fakias a... Igen. Ez az atv -s nyilatkozat, amit majd hallottunk. Igen, hát ez, a... hát ez a... Itt nincs semmi látnivaló, menjünk tovább. Hát hát igen, hát igen, ez nekik ez nem ez áll érdekükben ebbe beleszállni, ha érdekükben állnak, akkor a Spirit FM-nek a megjelenése, mint ellenség azért a klubrádió égiszén, szóval azért az nem egy zivatar felhő. A második fejezetre nincs magyarázat. A második fejezetben mindent elkefél. A, a klubrádió, tehát azt az erkölcsi fölét, amit megszerez az első menetben, azt a második menetben nullára írja, és erre semmilyen magyarázat nincs. Én ezt nem is értem. Uh, ugyanis ez ugye arról szól, hogy mondva csinált okkal mondtak föl, hogy nem beszéltek vele, bár ténylegesen felmondó levelet nem kapott, lampéhez követően már nem vehetett részt az értekezeteken, műsorokat nem készíthetett, a beosztásába sem került be a neve többé, miközben ezt neki úgy róják föl, mint hogyha egyébként ő nem akart volna valaminek eleget tenni, miközben ők nem tették lehetővé. A felek között később egyetlen találkozó jött létre. Lamp és Stok Rihárdal a Klubrádió azért vezérigazgatójával igyekezett tisztázni az álláspontokat. Zavaros volt a helyzet, ha elbocsátják, miért nem kap erről papírt, ha viszont igényt tartanak a munkájára, miért nem hagyják dolgozni. A találkozó nem sikerült jól. 2021 február 1 én annak elő, hogy a munkavégzésében ekkor már régen akadályozva volt, a műsorvezető ekkor érte az újabb keserű meglepetés, felmondó levelé, is nem az került, hogy amiatt bocsátják el, hogy az ATV-ben is dolgozik, Dolgozik, hanem azért, mert úgymond folyamatosan nem jár be dolgozni a klubrádióhoz, nem készíti el a műsorait és megsérti a magatartásával a klubrádió érdekeit. Azt is leírták a felmondásban, hogy Lampi a klubrádió által kezdeményezett személyes megbeszélésen nem volt hajlandó megjelenni, ami megint csak nem felelt meg a valóságnak. A műsorvezető úgy tervezte, munkaügyi bírósághoz fordul. Te érted azt, hogy ebben a helyzetben miért így viselkedik a klubrádió? Vagy ez teljesen lényegkélen, hogy te érted-e, vagy sem. Itt, itt gyakorlatilag minden az ellenkező irányába indul. Miközben nem az Érteni, ellenkező... Értem, Igen? mert hogy egy komoly indulat halmozódik fel a Krugrádióban, de egy teljes hatalommal való visszaélés, amit itt láthatunk, és a, az előbb az, azzal indítottunk, hogy Lampi Ágnes úgy viselkedik, mint egy gyerek, akkor talán folytathatjuk ezt a hasonlatot, hogy a másik oldalon, aki viszont felnőtt pozícióban van, tehát a gyerek és a felnőtt között az a különbség, hogy az egyiknek azért hatalma van, a másik pedig kiszolgáltatott, tehát Lampi Ágnes kiszolgáltatott helyzetben van. Utána a felnőtt ez azért valahogy kezelheti a másiknak az értetlenségét, de a legrosszabb, hogyha fogja a sodrófát, és elborult adja, elkezdi ütni a másikat. Itt ez történik. Tehát, hogy én megértem a Trúbrádiónak az indulatát, de azt nem értem meg, hogy, hogy miért nem tudta visszafogni a saját indulatát. Tehát ezeket így nem lehetett volna meglépni. És ahogy, ahogy te ezt összefoglaltad, hogy ez, ez bizonyosokig érthetetlen, és öngól. Ön öngól a, a Klubrádió részéről. Van rá, van rá magyarázat, vagy a magyarázat az indulat? Az indulat egyértelműen. Csak azért nem gondolná az ember, hogy, hogy, hogy, hogy én nem gondolnám azt, hogy a Klubrádió vezetése, a jogi tanácsok és átbeszélés után egy ilyen döntés születik, hogy akkor tehát valószínűleg nem beszélt e És egyben abban reménykednek, hogy ez nem kerül napvilágra? Hiszen hát, napvilágra kerül, akkor ember nem fogja az ő pártjukat fogni, még az se, aki egyébként a lampét utálja, mert amit egyébként mondva csinált okokból a klubrádió tesz, arra mindenkinek rá kell jönnie, hogy ez így jogellenes. Hát erre rá is jöttek. Ja, diegben, nem egészen jöttek is rá, hiszen e, ugye, még mielőtt bírósági kereset lett volna, Stokhrihárt felveszi Lampi Ágnes ügyvédjével a kapcsolatot, mondván, hogy akit valótlan indokkal bocsájtanak el, az önmagában jogsértő. Stok végül belátta, hogy ez itt tényleg nincs rendjén, ez nem azt jelenti, hogy Lampit rehabilitálták és visszajelztek a pozíciójába, de azt igen, hogy a jogsértést vele szemben ezáltal elismerték, és nem marad szégyen volt a neve mellett, mint olyan munkavállaló, hónapokig nem jár dolgozni. Arató András egyébként a médiával foglalkozó internetes lap számára annyit reagált, nem kívánnak a témához újat hozzátenni. Ekkor már nagyjából úgy viselkedik Arató András, mint németes Szilárd, csak milyen érdekes dolog, hogy hogyan kerülnek hirtelen egymás mellé egyébként ellenségek, mivel amikor megszűnik valakivel a közös munka, akkor ő erről egészen addig nem nyilatkozik, amíg valaki erre nem kényszeríti, ugyanis magánügynek tekinti az egészet, és így tartja korrektnek. Hát, hogy mikor magánügy és mikor nem, csak hát az a helyzet, hogy mint utólag kiderült, a cikk megjelenése után mégis reagált a klubrádió, és mindenben visszaállt az eredeti álláspontjára, ugyanis azt írja, a cikk megjelenése után reagást Tok a klubrádió vezérigazgatója. Stock Rihard azt mondta, hogy ezekből az állításokból szerinte semmi sem igaz. Mi, kiakadtunk egy felmond, mi kiadtunk egy felmondást, ami jogszerű volt, de ha ezzel nem értette egyet, akkor Lampi csak lehetősége lett volna munkahogyi bíróságon megtámadni azt, ezzel azonban a jogorvoslatra rendelkezésre álló határidőben nem élt, nem fordult bírósághoz. Így az ügy vihar egy pohár vízben. Mi semmit nem változtattunk az eredeti felmondásban a rögzítettekhez képest. Eredetleg azért nem szerettünk volna nyilatkozni az ügyben, mert nem akartuk ezt az ügyet a sajtó elé vinni, és úgy tudtam, hogy tisztáztuk a helyzetet. Stok azt mondta, azért búcsú, bocsájtották el lampét, mert nem jelent meg a munkájén December közepétől, mintán válaszot Állították, stok azt is mondta, nem igaz, hogy azt mondták Lampének decemberben, hogy már másnap nem menjen be dolgozni, ha valaki ilyet állít, az nem mond igazat, és most visszajutottunk ugyanoda, ahonnan elindultunk. Mi a tanulság, kedves Péter. Ha van. Ahol én ö, ö, először elcsodálkoztam itt a történeten, az, az hogy ez magánügy próbálja beállítani <hül> ö, ö, bárki. Hát hiszen nem beszélgetnénk most erről, hogyha nem lenne Igen, Igenis fontos az, hogy hogyan bánnak munkaadók, munkavállalókkal, hogyan oldanak meg olyan konfliktusokat, ami bármelyikünkkel is előfordulhat ezek szerint tehát megvádolhatnak minket azzal, hogy nem végezzük a munkánkat, csak azért, hogy eltávolítsanak, aztán, hogy ez most igaz-e, vagy nem, az, az úgy nagyjából kiderül, hogy mi az igazság, majd utána a történet megint viccakanyarodik ilyen jogártodásba, majd megint vádaskodásba. Hát nagyon, jól beszélsz, korab... nagyon jól beszélsz, valójában a Lampi ott vesztett valamit, ahol elállt a pertől. Hiszen abban a pillanatban, hogy elállt a től, ott visszaáll az eredeti mondandójához a klubrádió, és onnantól kezdve már ember nem fogja tudni bebizonyítani, hogy egyébként a Lampi hazudik-e, vagy a klubrádió. Márpedig ez nem lényegtelen. És akkor újraindítja a Pert, tovább nem. Már nem, nem tudja, biztos, mert tehát, tehát egyrészt kifut az időből, másrésztről meg már egészen más ügyben tud perelni, mint ami eredetileg egyébként ennek a párnak a tárgya lett volna, hiszen abban egyességre jutottak. Ugye hát munkaügyi peret nem tud indítani, de mondjuk becsületes és van a egyszerűsítés. Pontosan, pont, pontosan, pontosan. Pontosa, tehát pontosa. ez nincs még hogyha <gül> ebben az esetben, és, és ezért tehát hazátírozik gyakorlatilag a Klub amikor amikor visszatér az eredeti állításon. Hát ez a, a, a, a médiának tulajdonképpen egyfajta felelősége, és a Salai Dánielnek is nézegettem az erről szóló beszámolóit. Ő, ő például ír egy cikket, 29-én, aminek ez a címe, hogy valódlan indokkal rúgták ki a Klub egyik ismert műsorvezetőjét, és kérdőjel van a végén. Igen, de hát, hát... Ugye itt, itt van előttem, mintán természetesen fel vagyok készülve, de azt tudom neked mondani, hogy ez egy március 29-ei történet, máprilis 8-a van, és az események korábbiak, tehát valaki azért tájékoztathatta volna nagy érdeményt, hogyha ez a per egyébként elér, elindul, valamint Szalai Dániel és a média egyből, itt most nem részletezett okokból, nem szeretnék részletesen foglalkozni. Hát én csak arra gondolom a figyelmet, hogy egy kérdőjellel mindig meg lehet oldani, hogy, hogy úgy tűnjön, hogy nincsen médiátikai felelőség egy Mi Miközben ki lehet deríteni azért, hogy mi a valóság. Hát én jobban szeretem a kérdőjel nélkül. Teljes, teljes mértékben igazad van. Ez volt tehát az egyik a másik, ugye, hogy, ugye ez a történet nem jöhetett volna létre, ezt az elmúlt időben sokszor mondom, Friderikus után szabadon, ha a Spirit FM nem gondolja úgy, hogy elindul a klubrádió frekvenciájáért. Ez december 10-én derült ki. Um, ismerve a hazai média helyzetet, egy médiaszociológus, hogyha csak ezt a hírt hallja, meg hát ugye tudja, hogy milyen helyzetben van a klubrádió, milyen helyzetben van az ATV, tudja, hogy milyen helyzetben van a 92-9 frekvencia. Ezeket most hosszasan nem fogom elmesélni, mert akkor holnap után is itt ülnénk. Tehát annak idején Zsolt Péter gondolta bármit, ha visszaemlékszik, 2020 december 10-én. Ez most elég a helyzet, és azok többsége számára is. Egy politikai játszmának vagyunk a, a, a tanúi, ahol a cél a a és közönségének a szétforgácsolása és háttérbeszorítása. Ez egy hosszú időre visszanyúló történet, és ebbe a, a történetbe belekerül a, a spiriteszem, és megpróbálja eljátszani a, a tájékozatlan, miközben az az érzésünk, hogy azt csinálják, amit ajánlanak neki. Tehát te ráadásul azt mondod, hogy ez az iniciatíva nem ott születik meg, hanem felajánlják nekik, hogy éljenek vele, és nekik ez nincs ellenükre. Hát <kül> egy, egy olyan társadalomban, ahol a, a politika túl nagy befolyást tesz, a különböző alrendszerekre, tehát tulajdonképpen e, megfosztja az autonómiájától a különböző alrendszereket. Ott érvényesülni úgy lehet, hogyha hallgat az adott fél, hogy mit csuk épp a hatalom. Jó, de gyakorlatilag arról Légy... beszélgetünk, hogy az meg is uralkod? Hát e, én, én azt próbálom e, körüljárni, hogy az Füriteten mennyire tekinthetjük autonóm. Uh, piacilag uh, versengő uh, félnek, aki mondjuk a saját uh, piaci érdekeit nézi, uh, mert vagy mennyiben tekinthetjük a média uh, területén egy, egy olyan vállalkozásnak, aminek van egy professionalitás okay, egy akkor más kérdezek, az Elkötelezettség. Része. Azt kérdezem tőled, a Klubrádió ellenzéki médium? Abszolút, hát ezt maguk fel is vállalja. Nem ez ezt kérdeztem, van. tőled kérdezem. Az, hogy ők mit mondanak, az lényegtelen. Ellen, ellenzéki Te ellenzéki médiumnak tartod. Persze, én Azt én is is ATV, az ATV ellenzéki médium -e? Hát most, ha engem kérdezem, mert engem kérdezem akkor, akkor én annak tartom, ilyen tartom elemzési szempontból, tehát ha megnézem, hogy mit hangzanak el és hogyan beszélnek, akkor annak tartom, de hogyha mondjuk médiagazdasággal foglalkoznék, akkor, akkor már nem ezt mondanám, akkor már a tűző hangsúlyoznám. Mi az alapvető különbség ellenzékiségét tekintve az ATV és a klubrádió között? A gazdasági létezése. A, a, a, a kiszolgáltatottság, igen. A, amit az el kezdtem fejtegetni az, az eléggé egyértelmű különbség a kettő között. A klubrádió joggal mondhatja magát, akár függetlennek is, de ellenzékinek mindenképpen hogy ott a hivatkozási alap, hogy a, a, a hallgatók e, e, beszizetéseiből tudja fenntartani magát. Ez, ez egy nagyon jó modell. E, ellenben a, az ATV, az, ez egyre inkább ugye a reklámbevételek azok, amelyek biztosítatják a, a megélhetését. A reklámbevételek pedig a magyar társadalomban jelen pillanatban eléggé. E, kiszolgáltatottak a politikai elvárásoknak és ajánlásoknak. Um, akkor, amikor tehát, azt mondjuk, hogy holó a holónak nem válja ki a szemét, akkor ez azért nem jó példa, mert ha bár két ellenzéki médiumról van szó, mégis minőségi különbség van az ő, pozíciójuk között, és akkor ezt a kijelentő mondatot természetesen azonnal ellátom egy kérdőjellel, és kérdését teszem. Ez érdemi különbséget teremt a két médium között? Szerintem érdemi különbséget. Van Van egy közös ö, meccete ennek a különbség, olyan, ez két kör lenne, aminek van egy közös meccete, ö, és ez nem annyira az ellenzékség, hanem... Ö, hanem inkább az, hogy ha a újságírók akarnak benne dolgozni mind a két helyen, akkor, eh, akkor ez egy közös messze, ezt nevezhetjük ugye professionalitásnak, és ebben pedig elvárható bizonyos szolidaritás egymással eh, kapcsolatban. És itt a Kúbrádió nem kapta meg a sziríteszemtől mm, mm, mm, a professionális mm, szolidaritást, mm, és ebből eh, megy tovább a történet így, hogy, mm. hogy eh, eh, amikor korábbiakban beszéltünk, hogy itt az én ajánlás is. Teljesen, teljesen világos. Gábor György indít el egy bolykottot, és Tamás Gáspár Miklós is felhívja arra a figyelmet, amiről mi ketten beszélünk. A hazai értelmiség, az ellenzéki értelmiség azt a dilemmát, amelyet megfogalmaz Gábor György, tőle teljesen független megfogalmaz Tamás Gáspár Miklós, és amelyről mi most beszélünk, és amelyet te szerintem egy 9 kilencesre világosan megfogalmazol, az a hazai értelmiséget, vagy figyelmen kívül, az a hazai értelmiséget vagy nem érdekli, vagy figyelmen kívül hagyja, vagy azt mondja, hogy kedves fiala, e, ha én most ilyen morális szempontokat fogok szem előtt tartani, akkor nem jutok médiaszerepléshez, és sohasem fogom legyőzni a Fideszt. Létszíves engem hagyjál békén. Van-e ennek jelentősége, vagy nincs? Vagy egyáltalán jól írtam el a folyamatot, vagy sem? Hát ezt egészen értem most, hogy itt uh, mire gondolsz. Hát arra, hogy te megfogalmaztad azt, amit megfogalmaztál. Gábor György erre azt mondta, bolykottáljuk az ATV-t. Tamás Gáspár nem mondta, hogy bolykottáljuk, ő azt mondta, hogy addig, amíg ez a szituáció fennáll, nem megy el az ATV-be. Kettejük fellépése a hazai értelmiségből, a hazai ellenzékből, tízes egy kettes aktivitás nem váltott ki. Mi ebben a nem érthető? Értem most egy kicsit, hogy a hang is elemérjük az eszembe, aki szintén szorult helyzetbe lévén, meg is csak úgy döntött ilyen szituációba a bombácsabával szembe, hogy, hogy, hogy elmegy a meghallgatásokra is, és azok színházak, akkor uh -huh. is megpróbálja megválasztolni a választat. Így van. Így van. Ameddig, ameddig az atv műsorokat szélfűzik és nézői vannak, addig e, e, e, ebben a, a, a helyzetben teljesen öngó lenne, ha az értelmiség itt nem bolykotálni akarná az ATV-t, e, mert, e, mert vannak benne tisztességes újságírók, e, mert el lehet mondani, el lehet jutni rajtuk keresztül a, a nézőkhöz, Uh, nem hiszem, hogy volt hogy... És a társadalmi hatása is ennek a bolygónak. Okay, van, de ez egy aktividászokon te... már akkor, amikor Hank is elemér ezekre a meghallgatásokra elment, akkor ezek a meghallgatások, ezek az ő személyét illették, és minden egyes alkalommal politikai viharról volt szó. Tehát nem arról volt szó, hogy ő egyébként, tehát ő egy élet harcot folytatott az akkori televíziós elképzelése mellett, és azért állt ki, az, amit te itt elmondtál, az egy műsorpolitikára nem áll. Tehát maga a példa is elemért illetően áll, de ezt vonatkoztatni az ATV, és a, vagy a Spirit FM és a Klubrádió sorsára szerintem nem párhuzamos. Ezek szöget írnak be. A kettő nem ugyanaz. Ját, jó, ezt nekem is át kell gondolni, de csak egy polgári magatartásra szeretnék utalni, egy elfogult ellenzéki magatartása szemben. Tehát ha azt akarjuk hinni, hogy egy, ebben az országban vannak polgárok, akikhez érdemes szólni, és én nekem is egy ilyen magatartás kell fölvennem, akkor, akkor, akkor megszólalok és elmegyek, és nem, nem az árkukat kezdem el még jobban ásni. Oké, de eljutottunk a Karácsony Gergely féle unikumik. Vagy elmegyek, de befogom az orromat, vagy elmegyek, de szóvá teszem ezt, és utána, ha még szóba állnak velem, akkor egyébként beszélgetek velük arról, amiért meghívtak engem, de egyébként pörös számot nem fogom befogni, hiszen egyébként egy olyan helyre hívtak el, amivel kapcsolatban más ügyek miatt nekem határozott véleményem van, amit egyébként nem tudok félretenni, akkor sem, ha egyébként nekem ez az egyetlen fórum maradt. Vagy haszonelvűen az egészet elfelejtem, és akkor a célszentesíti az eszközt. Bármikor bárki megfogalmazhatja azt, hogy a, a, a szolidaritás hiányát az ATV részéről elfogadhatatlanak tartja, és kisköpbe elmegy az ATV-be, és akár ott is elmondja ezt. Tehát nem kell, hogy meghazítolja a saját értékrendszerét valaki attól még, hogy nyilatkozik egyműsorban. Bár a média egy hivatalos forrásból is megerősített friss értesülése szerint a budapesti FM 92.9 MHz-re vonatkozó médiatanási pályázat három részvevője közül az egyik az ATV csiporthoz tartozó Spirit FM úgy döntött visszavonja a pályázatát és a kizárása miatti jogorvoslatát, ettől még ugyanabban a nagy bizonyt helyzetben marad a klubrádió, mint amilyenben eddig is volt. Kizárták ö, ö, a... Ugye három pályázó volt, egy maradt, de... De, pótlásra szólították fel, is a másik kettőt kizárták. E, aztán mind a kettő elállt a jogorvoslattól, e, majd az egyik, amelyik elállt e, a jogorvoslattól abban a periódusban, amikor a 92-9 frekvenciától megfosztották azt, aki egyébként korábban volt ideiglenes használati engedét kér arra a frekvenciára, amivel kapcsolatos pályázatát egyébként formai, tartalmi okokból alkalmatlanok találta korábban az NMH, ám az ideiglenes frekvencia engedét mégis engedélyezi. Ezt nekem értenem kéne? Ez olyan, hogy a Ennek a lépésében különböző érzelmi hullámokat éltünk, át legalábbis, akik figyeltük a dolgot. Amikor a civites elállt a jogorvaslattól, akkor ugye az volt az érzésünk, hogy hát ezek milyen rendesek, mert így próbálják megtámogatni azt, hogy a Klub Rámió el a lakását, ugye gyakorlatilag egy szegszerűen, szerint a saját lakásod nem hozzátok, hiszen kiraknak saját lakásodból, e, és ugye ez egy milyen rendes. Majd ugye utána megint e, e, fordulok ott, ez már teljesen aktuális dolog, úgy hír, hogy hogy, hogy, hogy mégis ő költözik be ebbe a lakásba, ideiglenesen megkapja. Tehát azt követően, hogy, hogy, hogy a 92.9-től megfosztják a klubrádiót. Igen, igen, igen, hogy tehát, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy Amiért pereskedést folyik egyébként. Tehát egy pereskedés alatt álló lakásról van szó, amire beadja az igényét egy korábban arra igénytartó, ám menet közben arról lemondó euh, cég vagy ember. Hát szóval ezt nem lehet másképp értelmezni, mint ahogy azt mondják az NMH-tól, hogy a végén, hogy menjetek mégis, mert ideilenesen odaadjuk. Tehát, hogy ha valaki már visszavonul, akkor, akkor miért gondolná azt, hogy neki utána még bármiféle esélye van, különösen az előzmének után, csak akkor gondolhatja ezt, hogy az nem ból szólnak, hogy hát most akkor mégis mégiscsak ne odaadjuk nektek. Tehát ez, ez morálisan egyrészt mindenek az alja, másrészt mutatja, hogy hogy működik... A, a Jó, tegyünk működellem. oda egy hat hetet, hiszen ezt egyértelműen nem tudjuk, de minden esetre ennek a verzióját kizárni nem lehet. A klubrádió teljesen fel van háborodva, vezetősége megütközéssel értesült a sajtóból a hírról, hogy az NMHH Média Tanácsa ideiglenes kereskedelmi rádió szerződés kötött az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM rádióval. 2000 február 14-ig a klubrádió által használt 92.9-es megareces frekvencián. A média eljárása már csak azért is elfogadhatatlan, mivel a kérdéses frekvencia többszörös per tárgyal, részben a klubrádió frekvencia hosszabbításának megtagadása, részben a frekvencia pályázat törvénytelen és tisztességtel lebonyolítása miatt. Az ügy annál is gyanúsabb, mivel az NMHM média tanács a saját maga nyilvánította már formailag elfogadhatatlanak a Spirit üzemeltető csapat pályázatát. Megválaszolatlan marad az a kérdés is, hogy a Spirit FM vajon mitől táltosodott meg hirtelen, ha csak nem az ATV csoport egyéb a kormánynak, tett szolgálatainak jutalmául kapta meg a perben álló frekvenciát. Még különösebb, hogy a Spirit FM-nek már eddig is volt budapesti frekvenciája, aminek használatára most sietősen lemondott. Nyilván csak ideiglenesen. Abban már nincs semmi meglepő, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Megszólal a Spirit FM nevében és a közösségi rádiózásért. Egyesület, a közlemény a közösségi rádióizás egyesület kérelmet adott be ideiglenes frekvenció használatét a médiatanáshoz, mivel 92-90 hetek óta nincs adás. A Spirit FM azt szeretné, hogy a budapesti hallgatók nem maradjanak olyan rádió nélkül, ahol a több oldalú kritikus gondolkodás teret kap, ezzel is biztosítva a nyilvánosság sokszínűségét. A rádió azzal, hogy az ideiglenes engedélyt megkapta, komoly anyagi terhet is vállal, köteles jelentős frekvenciadíjat fizetni, mivel az engedélyt csak kereskedelmi rádióként kapta meg, írták azzal, és akkor visszajutunk az első témához. Hogy a frekvencián több ismert műsorvezető is hallható lesz, köztük Lampi Ágnes vagy puszér Róbert. Németes szilád, az ATV-zért vezérigazgatója, a Spizit FM rádiót működtető együttes elnöke a média egynek nyilatkozott, ami aztán végképpen de nem eddig tartózkodtam akkor most is nem szeretnék beszállni a sárdobálásba, mondja, ezért csak annyit szeretnék reagálni a klubrádió közleményére, hogy fontos időszak előtt áll Magyarország, hiszen hamarosan ellenzéki előválasztások, majd országgyűlési választások lesznek, már pedig fontos, hogy Ilyen helyzetben legyen egy olyan FM frekvenciás rádió, ahol az ellenzéki vélemények is megjelenhetnek. Ha a Spirit FM nem kért volna ideglenes frekvenciai jogosultságot, akkor erre nem láttam volna más rádiós felületet. Tehát ha most a szituációba lennénk, azt mondanám neked, ezt kapt ki. Hát, a Spirit FM az működő rádió létezik egy tehát Vagy van azért még más frekvencia is, amit, uh, amit megkaphatott volna. Amire lehetett volna pályázni? Hát nem tudom, lehetett volna hát pályázni. 95.3 a... meg lett pályáztatva, volt most egy sor pályázat. A 98.0.0 meg lett pályáztatva, a civil rádió volt Igen. frekvenciája. Nem, Így ők van. ideiglenes frekvencia engedélyt kértek. És arra hivatkoznak, ideiglenes. hogy országgyűlési választások lesznek és ha ők nem, Évenet, akkor életek más életek nem. Más. <laughs> Igen. Hát alig, alig kell kommentálni, szerintem ez nem, de nem nagyon megvédő. Sokkal inkább beleszáll a spirit a, a klubrádió kiszorításának történetében. Sokkal inkább erről szól, mert egyrészt volt frekvenciája, más frekvenciát is kérhetett, hogy kaphatott volna akár ide illenesen, ami esetleg jobb, mint a mostani, és az, hogy annyira fontos nekik, az, hogy kiegyensúlyozottak meg, elkötelezettek legyenek, hát az a, meg csak egyet Oké, okay, de most eljutottunk a Lampi történhez, történethez. Puzsér Robert, Hontandrás, Szőlősi Györgyi, Lampi Ágnes, akik műsort vezettek, vagy műsort fognak vezetni ezen a frekvencián, majd májustól, októberig. Vajon nekik ehhez a történethez kell-e viszonyulniuk? És ha igen, hogyan? Nagyon, ez egy olyan kérdés, amit már nekik kéne föltenni, mert hogy én magam is kíváncsi vagyok az ő válaszukra, és hát bizonyára lehetnek önigazoló válaszok például olyasmi, hogy amíg nem szólnak bele azba, hogy én mit kérdezek, és kiket hívok meg, addig, addig nekem, nekem mindegy, hogy hogyan alakult a történet. És hogyha ez így lesz, akkor tulajdonképpen a társadalom is megfosztja és megszereti. Oké, okay, csak a tulajdonképpen az ebben a... az esetben egy fosztóképző, hiszen akkor most a klubrádiót e, felejtsük el? Meghalt a király, éljen a király? Nem, nem ezt mondom. és Ez, ez egy jogos kérdés, és ez az, ami egy lehet ismereti kérdés, hogy e, hogy hogyan tudnának ezek az emberek, akiket az előttől soroltál, segíteni a klubrádiónak, különösen, ha mondjuk csérelmeik vannak, vagy nem szeretik a klubrádiót, vagy nem érdekli őket. Tehát, hogy, hogy a is ismeret, mit diktál ebben a történetben, ez, ez, ez nagyon is fontos volna, hogy ezt megtudjuk. tudjuk. Nekünk kívülállóknak egy-két lépéssel hátrészel menni, és el kell jutni addig a pontig, hogy ezek az emberek áldozatok, áldozat bizonyos értelemben a sziritefen is, szubrádióról nem is beszélve, és hogy hogyan juthat el egy ország, hogy, hogy ne érezzük magukat jól a győztesek se, mert a sziritefenben dolgozóknak is lehet válki istenet furgalásuk, annak az a magyarázata, hogy rosszul működik a, a médiatörvényünk. Fányos ez a helyzet, és eddig kell el, eljutni egy méri jellemzőnek, hogy, hogy valahogy a társadalmat, a, ehhez értő embereket, a politikusokat, a jogalkotókat rábírja arra, hogy egy kisztességes irányítási rendszer hozzon létre, amiben a vesztes elfogadja, veszes, a vesztes, és egy győztetnek örülhet annak, hogy győztet. Mert most nem ez a helyzet. Édes drága Zsolt Péterén, kire drukoljak? Hát ez ez nekem nem kell tanácsot adni, hogy te kinek Akkor te kinek De lehet, hogy ugyanúgy érzel, mint én, hogy... Hogy itt... itt, itt, itt, itt én megmondom neked, hogy én hogy érzek. Én úgy érzek, amit én már számtalanszor megfogalmaztam más példák révén, hogy megtanultam azt, hogy amit egyszer kiveszel a mélyhűtőből, azt soha többet oda nem lehet visszarakni. Ami a magyar média helyzetét illeti, az egy olyan mélyhűtött termék, amely számtalan alkalomból vette ki a mélyhűtőből, majd visszarakták oda, és amikor tizedszer veszik ki, akkor a szakács azt mondja, a mikróban melegítve ezt az ételt, hogy fiala ne aggódjál, ez nem olyan, mintha először vették volna ki, és amikor eszem, akkor közben próbálok hinni a szakásnak, miközben az ember alapvetően nem mirálitet eszik, és érzi azt, amin eszik, hogy annak se bűzze, se állaga, semmilyen nincsen, nem ez eszi, nem eszi, nem kap mást. Ezt élem meg, Zsolt Péter. Jó, jó hasonlat. Én érzem a dologmat, az állat és közben azt is meg kell, hogy mondjam, hogy miközben én magamat egy friss üde terméknek gondolom, közben magammal kapcsolatban is tisztában vagyok azzal, hogy egy 15-ször a mélyhűtőből kivett és visszarakott étel vagyok. Bassza meg! Köszönöm a rendelkezésre, állást. Tényleg köszönöm szépen. Én is. Szia. Én összerámlok, amíg összerámlok, addig hívhatnak. Könnyed, laza műsor készült. Fortefilmre, rajta te Kurva életben. 061 Tetszett?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 hogy ez tetszett, vagy sem, igaz, hogy már elmúlt negyed tíz is. de bőröktünk. Nagyon tetszett, és ha még két szót szólhatok tavaly nyáron vagy nyár elején, mikor a pandémiára való tekintettel a szórakoztató iparnak a kormány különböző összegeket jutatott, akkor például a Spirit FM is kapott, nem emlékszem pontosan pár millió forintot, akkor én beszéltem önnel egy más témába. És akkor felvetettem, hogy nekem ez nagyon gyanús, és várom a fejlemény, hát bejött. De jött, meg van a fejlemény. Mi, milyen pénzt kapott a spiritessen? Hát azért, hogy ugye a pandémia miatt sok minden elmaradt, mondjam, és hogy a tevékenység. Vagy elnézést, én ilyen egyáltalán nem emlékszem, miközben ott voltam, ha felidézi nekem azt a helyet, ahol én ezt megtalálom, akkor oké, okay, de én ilyen nem emlékszem. Ha eddig düböl nem szálltam bele senkibe, itt a végén nem fogok. Azt írja XY-nő, hogy nem tetszett neki, de felzaklattam. Magamat is felzaklattam. A tanúsága szerint nem vagyok egyedül felzaklatás ügyben. Ön is fel van zaklatva? Már csak másodpercek. percek. egy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 Üdvözlöm fia, úr. nagyon tetszett és feltakartás ellenére kiváló volt. Köszönöm szépen. Jó reggelt Lehet, hogy csak véletlen tettek a gyurcsány után a Beccibid Krim számot, ami jelvényt jelent. Ugye én fölmutattám jelvényként hogy ahol nem szabad szavazni. És még egy mondat, hogy a menzszer Tamás, hogyha figyeltet, ott ült előtte, és hátralizett... Oké, okay, rendben a... van, a menzszer Tamás független, mert korábban elvesztettem, Péter, tehát arra hívnám hogy Bubira ne Mindent elkövetek annak érdekében, hogy megtartsam a mencerrel való kapcsolatomat. Ezt ma mély altatásban tudom megvalósítani, nem beszélgetek vele. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A műsor tettet, a dolgok borzalmasak. Katasztrófa! teljesen egyetértek önnel, de közben azt képzelj el, hogy az önnel folytatott beszélgetés azért hihetetlen, mert önnél egy olyan zene szól, ami nálam már befejeződött másfél perce. Hát igen, nem, most még nem halkítottam le, de most hallom azért magát, de a zene nem zavar. Jó, de figyeljen, ha meg akar halni, akkor szóljon nekem, mert én elintézem azt, hogy miközben ő meghalt, én valójában még életben beszélgetek önnel, és akkor megpróbálok mindent elkövetni annak érdekében, hogy az az állapot folytatódjon. Mert ugye én Na. most visszahallgassam a műsornak egy olyan zenei részletét, amit én már meghaladtam másfél perccel, azért az lássa be, hogy maga a nonsens. Hát, de ez az egész maga a nonsens. A, így, ahogy mondja. De akkor nem én... nonsenszebb ez, mint az összes többi Önnek volt. Ebben ha... tökéletesen van. Ha most kezdőd a műsor, hát én annyi mindent tudnék mondani, hogy, hogy nem is tudom. Elképesztő. Mit, mit mondana drága kisasszony? Mit, mit mondana Út. akkor? Mindegyikhez olyan megjegyzésem van, hogy, hogy, hogy, hogy az eszem megáll. A fűrjes baláz. Elfelejti mondani, jó, azt mondják a németek, hogy vesznek vakcinát. Igen, mikor? Majd ha jóvá az az Európai Intézmény. Tehát ez haddodik, ő is hadudok. Akkor És az senki. Na mindegy, de nem érdekes. Az, hogy mit mentett meg, mit nem mentett tény az, hogy most rohadást jön ez a vakcina, nem lesz majd kinek beadni egy olyan vakcinát, ami, ami feltehetőleg jó is. A olyanok olyanok vagyunk, mint egymás hibajegyzékei. Ön elmondja az én hibajegyzékemet, én elmondom az ön hibajegyzékét, és... Na, mind a kettőnknek van, úgyhogy igen, probléma. Igen, csak itt mindenki a másik hibajegyzékével van elfoglalva, miközben a saját hibajegyzékét kéne, hogy korrigálja. Ez most nem... Én mit csinálja. Ne, ne, ne, de, de, de, de ön speciál most éppen még mindent jól csinál, fel is emelem önt, mint példaképet, és maradjon ott a levegőben. Köszönöm, hogy hívott. Ő hagyott tínesen. Viszont hallásra. Hát emberek, csak úgy mégis úgy lazán, még mielőtt azt gondolják, hogy a Kejfejancsi nem működik. Csak úgy lazán megcsináltam önöknek ezt a műsorot, hogy azért lássák, hogy működik. Nekem stratégiai partnerem az ország. Ha ez az ország nem lenne, én nem tudnék Kejfejancsi lenni. Így aztán hálás vagyok Fürjes Baláznak, Gyurcsány Feresznek, Orbán Viktornak, önöknek, mindennek. Szüleimnek. Jó reggelt. Én ezt Egy Nagyon egyszerű összefüggésre szeretném félben a figyelmet, és amik nem kérdezte meg a szakértőket, akkor talán érdemes lenne. Nevezetesen ugye van két és fél millió beoltottunk, rengeteg halálesettel, ugyanakkor, hogyha megnézzük a WHO adatokat nyilván Európába, vagy akár Ukrajnába is, hogyha ti tekintünk, akkor azt látjuk, hogy Töredéke a halottak száma, mindeközben alacsony az átoltottság ezekben az országokban, és nagyon alacsonyak a halálesetek, tehát Ausztriában. Tegnap azt hiszem 30 haláleset volt, és mindeközben éppen zárni akarnak. Én Nem hallottam még, hogy ezt, ezt illetékesekben megkérdeztek volna, hogy hogy értékelik ezt a... Talán összefüggésben van, ami például Ausztriát illeti az ország általános egészségügyi helyzetével, amely Magyarországot illetően, hát ítélje meg, hogy milyen. A misor 9 óra 30 perckor fog véget érni, most 9 óra 26 perc van, 9 óra 30 az pont 12, 9 meg 3, ha igénybe veszik ezt a 4 percet, ám legyen, Elnézést kérek a kollégáktól, akik úgy tudták, hogy 9-ig tart isor műsor. Mondhatnám, hogy a nagy közönség érdeklődésre való tekintettel. 061-911-168 Felrakok a kézzárószámot is. Egy rövidet. legyen akkor a hármas. Jó reggelt! Viszont hallásra. Ez a zárószám. gmail.com és 185 másodpercig még 061 egy és tényleg mind mindazoktól, akik azt hitték itt a kollégák közül, hogy 9-ig leszünk. Jöreget! Bocsánat, de az előbb azt hiszem megtakadta volna, mert ő nagyon egyszerűen elintéztett a kérdést az általános segítségiállapottal. Tehát itt töredékhalálesetekről van szó, hogy Ukrajnában beharják meg a lányát. De nem azzal van össze, hogy nincs személyzet a kórházatban? Nem tudom, uram. Ön pont egy olyan ugyanolyan dolgot mondott, mint én. Nem tudom, hogy Ukrajnában milyen a személyzet. Ne ez legyen a záró. New also on Fél tíz lett, úgyhogy itt a vége el véle. Köszönöm az összes stratégiai létező és potenciális stratégiai partneremnek, hogy lehetővé tették ezt a műsort épp úgy, mint az összeset, amióta eljöttem a Spirit FM-től. Nekem már könnyű. Nekem már könnyű?